Krähenest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, dann eröffne ich mal die Vorstandssitzung äh, am 6.3. Ähm, wir benötigen einen Versammlungsleiter. Ich finde ja, dass der Jörg jetzt wieder sprechen kann. Das finde ich ganz toll. Da findest du? Hm? Mir fällt gleich mein Mikro runter. Du wolltest auch immer schon mal Versammlungsleiter machen, habe ich gehört. Da hat dir jemand Lügen erzählt. Ja gut, also wenn es keiner machen will, mach ich's. Hier, hör, hier, hör. Das funktioniert ein. <lacht> Nicht immer. Bevor Anfang Kommentar an Claudia, du kannst Nummer äh, 69722 veröffentlichen. Ah, okay. Jetzt oder kann ich das nachher machen? Ich war nur zur Info, weil Carsten gerade noch abstimmt hat. Alles klar. Ah, ja, ja, ja. Gut. Mach ich nach der Sitzung. Okay, also ist jemand dagegen, dass ich die Versammlungsleitung mache? Nur wenn es gut nee, ist. Ich dafür. Dann benötigen wir einen Protokollanten. Ich würde sagen, ich schlage Claudia vor. Dafür. So, und dann ist, sind wir eigentlich vollzählig und beschlussfähig, mal abgesehen von Chrissy. Also Chrissy ist auch beschlussfähig, aber nicht da. Und wir sind ähm, trotzdem beschlussfähig. Das Protokoll vom 13. Februar hatten wir abgelehnt. Ähm, wie sieht es da jetzt aus? Warum habt ihr das abgelehnt? Weil da inhaltlich ähm, was fehlte. Und zwar waren nur die Christina und der Harald als ähm, Wahlkampfkoordinator eingetragen und der Andreas fehlte. Habe ich korrigiert. Wir fehlen da immer noch äh, viel Tätigkeitsbericht. Das liegt nicht in meiner Verantwortung. Nee, weiß ich. Drei, meinst du? Nee, vier. Meiner ist vollständig. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Meiner auch. Mal geklärt. Ja, da steht ja was. <lacht> <lacht> Gut, ähm, würden wir, sollen wir den abstimmen dann? Von mir aus gern. Alex hatte noch wegen des Formats, aber ich denke, das können wir auch bei den äh, zukünftigen Protokollen eingliedern, wenn er dann mal ein Muster oder sowas schafft. Das habe ich mit ihm per Mail geklärt und habe das soweit auch geändert. Oh, dann ist das super. Na, dann lass uns abstimmen. Okay, kommen wir zur Abstimmung. Carsten? Ja. Daniel? Enthaltung. Ent Ent Alex enthält sich. Äh, ich bin dafür. Jörg? Dafür. Ralf? Enthält Ent sich. Enthaltung, weil ich war nicht bei der, äh, bei der, der Sitzung dabei am Dreizeit. Steffi? Dafür. Damit dürfte das angenommen sein. Muss man mein Mikro umlagern? So. Ähm, das nächste Protokoll, was wir uns zur Brust nehmen müssen, ist das vom 27. Februar. Schauen wir mal kurz drüber, bitte. Warum sieht das bei allen anderen der Tätigkeitsbereich so schön aus? Meiner ist so zerrissen. <lacht> Weil du mir den Tätigkeitsbericht nicht gibst vorher. Du musst da Punkte vorher reinmachen. Was ah, das ist nur dieser Technik. Ja, ich mach das auch nochmal schön. Okay, gibt es außer diesem Formfehler vielleicht noch Anmerkungen dazu? Nee. Dann würde ich sagen, schreiben wir zur Abstimmung. Carsten? Enthaltung. Daniel? Dafür. Alex? Dafür. Ich bin auch dafür. Jörg? Dafür. Ralf. Enthaltung. Steffi. Dafür. Damit ist das angenommen. Diese, ähm, dieses Protokoll. Ähm, dann kommen wir zu den Berichten. Ich muss meinen leider nachreichen, weil wir haben hier gerade ein bisschen Theater mit Nazis, aber bin ich nicht zugekommen. Wir haben nämlich eben das noch besprochen. Ähm, ansonsten stehen da schon ein paar Berichte. Ähm, wir kommen zu den Berichten der Statistiken, Mitgliederzahlen. Jörg, Carsten, sagt was? Steht drin. Steht drin schon. Okay, 6.162. Kassenbestände. Der Barkassenbestand fehlt noch. Nö, nee, hab ich doch schon eingetragen gerade. Zeile 90 ist, steht bei mir 0. Dann mach mal ein Update, bei mir steht da was drin. Das war gleich wie beim letzten Mal, 182184. Bei mir stehen auch ganz viele Nullen. Bei mir steht's drin. Es kommt bestimmt gleich. Da kam jetzt gerade was. Das war ich. Oder kommt. Hm. Jetzt steht's bei mir zweimal. Okay, ich seh's ja dann wenigstens... lass du mal neu. <lacht> Ich sehe es ja, wenn ich es ins Wiki packe, wenn es doppelt drin steht. Passt. ich nehme ich meins wieder raus. Nö, nee, meins ist jetzt weg. Okay, gut. Dann kommen wir zu den Anträgen. Wiedervorlage, Finanzantrag, uh, unverzügliche Beschaffung von Werbemitteln. Antragsteller war Lukas Lammler. Ähm, Carsten, gibt es da Neues zu? Läuft. Ähm, Angebotseinholungsphase. Ich weiß jetzt aber nicht, Alex, hattest du noch gesagt, du wolltest nochmal nachfragen, äh, was die Basis möchte. Wir sind jetzt einfach hingegangen und nach den Standardartikeln, die wir schon hatten. Äh, ja, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich äh, nicht nachgefragt. Ja, habe ich versäumt. Hätte ich mal gestern machen können, nochmal, ja. Haben wir einfach ignoriert. Haben wir einfach so erstmal gemacht. Aber wenn du noch irgendwas hast, gib uns. Ja, aber wir haben ja auf jeden Fall die... Äh letzte Nachfrage, wo wir dann zusammengestellt haben, als wir uns getroffen hatten. Und Die Zusammenstellung haben wir ja auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten können wir jetzt mal in der Sitzung aufrufen, dass alle, die irgendwelche Infomaterialien besondere <lacht> wünschen, da vielleicht mal eine E-Mail an einen Vorstand schicken, damit das unter Umständen berücksichtigt werden kann, wenn sich genug dafür melden. Und können wir das woanders hinschicken als an einen Vorstand? Gibt es bestimmt eine Q -Q -Q -Q? Wie wäre es mit der Werbemittel? Ich meine Werbemittel? Schickt es dahin, ist egal. Schickt es einfach hin. Wir schieben es dann auf den Schreibtisch von Claudia. Ich gebe dir, wohin soll es geschickt werden? Werbemittel-Ad. Und dann auf deinen Schreibtisch intern. Perfekt. Ja, finde ich auch besser. Also, also bitte alle Anfragen an werbemittel ad einer nwde schicken. Ja, aber bitte nur, nie, was ist, Also was ihr nicht letztes Jahr schon in den Finger hattet. Also jetzt nicht Coolies, Feuerzeug und so ein Krimskrams, sondern wirklich sinnvolle, kostengünstige, außergewöhnliche Sachen. Weil kostengünstig betont, 60 GB USB-Stick mit einer Präsentation von ein paar Kilobyte drauf ist nicht kostengünstig. Okay, aber irgendwie finde ich, wir müssen hier diesen Antragsstatus mal irgendwie ändern. Das vertagen wir immer. Aber eigentlich ist das ja quasi Antragsstatus äh, in Arbeit. Ja, in Progress. Ja, in Arbeit. Den haben wir nicht. Wir haben maximal behandelt. Wir hatten es auf, oder er hat es auf vertagt gelassen, damit es im Auge bleibt. Ja, haben wir in der. Haben wir in der GO irgendwas drin, dass, wie oft wir Anträge vertagen dürfen? Alex, das mit dem dreimal raus, oder? Mit was ist raus? Dreimal vertagen und dann äh, ablehnen ist raus, oder? Pff, da bin ich jetzt gerade überfragt, weiß ich nicht. Also im Grunde haben wir den Antrag ja abgestimmt. Wir wollen ihn nur immer mitschleifen, damit wir wissen, wie der Stand der Dinge ist. Ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ansonsten führt Carsten das in seinem Tätigkeitsbereich mit. Auf, äh, in drei Wochen und wir nehmen ihn trotzdem jedes Mal mit rein dann laufen wir nicht Gefahr, dass der uns hinten rüberkippt. Dann lassen wir ihn einfach Wiedervorlage legen. Oder das. Okay, also vertagen wir den und legen ihn auf Wiedervorlage. Okay, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist auch ein ehemals vertagter Antrag. Da ging es um die Gründung der kommunalpolitischen Vereinigung. Da geht es immer noch. Ich muss jetzt noch mal kurz fragen, was Claudia geschrieben hat zu dem Antrag. Sie hat geschrieben, Antrag auf in drei Wochen äh, auf Wiedervorlage gelegt. Hat man nicht gesagt, ähm, vertagt auf in drei Wochen und wöchentlich auf Wiedervorlage? Ja. Aber Wie ist es, die genaue Formulierung jetzt? Lass uns das doch einfach vertagen. Fertig. Punkt. Wiedervorlage, sowas haben wir nicht. Und Wir äh, es zur Kenntnis und gucken, was der Stand ist. Fertig. Genau. Einfach vertagt. Okay, gut. Kommen wir dann jetzt zum nächsten Antrag. Ähm, Unterstützung Gründung und Kommunalpolitische Vereinigung. Antragsteller ist Udo Pütz. Ist der hier oder einer der Unterstützer oder jemand, der es weiß? Schon drin. Hi. Ebenfalls. Hi. Also so, wir hatten das letztes Mal vertagt, weil ähm, diejenigen aus, der, aus dem Vorstand, die sich damit beschäftigt haben, nicht da waren. Äh, ich bitte euch nochmal vorzustellen. Ja, gut, die, die, die da waren, sind auch die, die jetzt da sind und das auch ganz gut wissen, eigentlich. Das ist ein und Fall. Ähm, wir haben auch noch mal eine kurze, einen kurzen Text geschrieben, was genau das ist. Dein ähm, Udo, und weiß, ich, ganz kurze Unterbrechung. Ist das bei euch auch so leise und knackt, wenn er spricht? Ja. Ja. Ja. ja. Okay. Udo, du bist, du bist so? Nee, Udo, du hast einen Mordsbrummen drauf. Kann man gar nicht anders sagen. Mist, dann sagst du Äh, ganz, okay. kurz, ganz kurz, das, was Udo meinte, mit dem, was er noch geschickt hatte, ist in Zeile 343. Ich kopiere das mal eben hoch, dann haben wir es untereinander. Super, danke. Okay, um es äh, kurz zu machen, kommunalpolitische Vereinigungen äh, stehen im Prinzip jeder der im Landtag vertretenen Parteien in NRW zu. Deswegen sind äh, im Landeshaushalt bereits für die, einen Verein, der der Piratenpartei nahesteht, Mittel, Fördermittel äh, vorhanden. Daraus kam die Idee, nicht zuletzt, weil wir äh, in Richtung Kommunalwahlen Unterstützung brauchen, um dort äh, Schulungen abhalten zu können, die auch äh, stetig nachgefragt äh, werden. Sei es nun, wie lese ich äh, einen Haushalt ordentlich, wie, bring, wie stelle ich Anträge, wie bringe ich mich da ein, wie kann ich im Stadtrat agieren, plus alles andere, was mit dem Thema Kommunalpolitik zu tun hat. Und äh, daher sitzen wir eigentlich äh, seit Dezember zusammen, und zwar Fraktionen, Landesvorstand, vertreten durch den Karsten und den Ralf und äh, Beteiligte aus dem AK Kommunalpolitik NRW aus äh, verschiedenen Städten. Und haben mal getüftelt, wie so eine Satzung aussehen kann. Ich denke, die meisten Punkte daran waren relativ äh, unstrittig. Und wir würden das gerne jetzt voranbringen, weil äh, und jetzt äh, LPT ansteht, äh, Bundestagswahlen stehen ins Haus. Die wollen wir ja kommunal auch alle begleiten und betreuen. Und äh, das andere wäre schön, wenn das dann im Prinzip vorher schon auf den Weg gebracht ist, damit wir das äh, fertig haben, wenn es in die Kommunalwahlen geht und auch schon in Arbeit. Danke. Okay, Meinungen aus dem Vorstand dazu? Unsere oder erstmal eure, die relativ außenstehend noch sind? Nein, es geht schon um diejenigen, die äh, sich damit beschäftigt haben, denke ich mal, erst, in erster Linie. Würde ich auch sagen. Okay, was magst du zuerst. Äh, kann ich machen. Also, äh, grundsätzlich möchte ich mich bei denen, die sich da engagiert haben, erstmal bedanken, dass sie, äh, so viel Zeit investiert haben und auch, dass sie zusammengerauft haben und, äh, das ganze erarbeitet haben. Gute Leistung. Ähm, ich persönlich bin ein bisschen zwischwältig, weil das ganze Konstrukt mit den KPVs, also von der grundsätzlichen Struktur, wie das hier im Land äh, NRW betrieben wird, mh, sehe ich ein bisschen kritisch. Und weil es eine, eine zusätzliche Finanzierung von Parteien ist, auch wenn es halt nur parteinahe Stiftungen oder parteinahe Vereine sind. Aber äh, das sieht man auch in dem in dem Text jetzt von der Begründung her. Es ist ja schon äh, aus meiner Sicht, äh, werden dann Mittel vom Land verwendet, um Tätigkeiten zu machen, die wir jetzt momentan auch tun. Äh, deshalb sehe ich es ein bisschen kritisch und deshalb würde ich grundsätzlich vorschlagen, dass nicht der Vorstand diese Entscheidung trifft, sondern dass die Mitgliederversammlung diese Entscheidung trifft. Das war's. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders als Ralf. Ich finde die Idee immer noch gut. Ähm, ich würde dafür plädieren, diese, diese KPV zu gründen, ähm, bin aber dafür, es gibt ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so rausgekommen ist, es gibt, gab zwei verschiedene Ansätze bei, den, bei der Satzungsfindung quasi, So wie ich jetzt gesehen habe, gibt es da einen Kompromissvorschlag, der halt auch noch nicht allen schmeckt. Das ist ganz normal. Wenn man sich mit mehr als zwei Personen auf etwas einigt, dann kann es schon dazu kommen, dass es verschiedene Meinungen gibt. Aber so wie ich das gesehen habe, sind die Beteiligten sehr, sehr weit aufeinander zugegangen. Und deswegen würde ich empfehlen, die von der Satzung her, wenn es dazu kommt, dass es gegründet wird, diesen Kompromissvorschlag zu forcieren diesen umzusetzen, weil, wie der Ralf schon sagte, sehr, sehr viel Zeit halt einfach in die Diskussion gesteckt wurde. Man hat sich Zeit genommen, man hat sachlich miteinander diskutiert, man hat sich sachlich damit auseinandergesetzt, Vor- und Nachteile, kritische Stimmen auch gehört. Und ähm, ich denke, wir brauchen einfach für 2014 Mittel, wo wir wirklich sagen können, okay, Das ist etwas, womit wir unsere Lokalpiraten stärken können. Wir brauchen aber auch allerdings ein gutes Konzept dahinter, wo ähm, ganz klar ist, diese Mittel, die wir dort bekommen, werden nicht für irgendwelche Seminare eingesetzt, sondern dienen wirklich dazu, dass ähm, die Lokalpiraten fit gemacht werden für 2014. Denn sind wir ehrlich, ähm, viele sind es noch nicht. Wir selber wahrscheinlich auch noch nicht in dem Maße, wie wir es sein müssten. Einige von uns werden es bei den Podiumsdiskussionen erleben als Direktkandidaten und wir haben viel, viel Nachholbedarf ja, auf diesem Gebiet und da sollten wir dringendst was tun. Matthias, du bist auch dabei. Möchtest du auch noch was sagen? Ähm, ja, ich möchte eigentlich nur ähm, dem zustimmen, und zwar beiden Meinungen von Carsten als auch äh, der Meinung von Ralf ähm, problematisch ist. Tyler Dörden hat es äh, im Landtag in der Arbeitsgruppe auch nochmal da angesprochen gehabt, äh, die Überlegungen dahinter, äh, inwiefern ist das Parteienfinanzierung, äh, inwiefern zieht man auch Mittel aus dem Landesverband ab, das ist das eine Argument, das andere Argument hat der Carsten äh, gerade auch vorgetragen. Als Referent der Fraktion für Kommunalpolitik finde ich es natürlich auch unterstützenswert, weil äh, unabhängig auch von der Geschichte in Hinblick auf 2014 äh, müssen wir kommunalpolitisch noch, noch viel, viel aufholen und ähm, äh, da muss noch einiges getan werden. Ich habe die ganze Diskussion von Anfang bis Ende sozusagen begleitet und ich weiß äh, dass die Kompromisslösung, die jetzt in Bezug auf die Satzung da getroffen wurde, der härteste Kompromiss an dieser Geschichte ist, aber ich möchte da jetzt keine direkte Position beziehen, weil ich weiß, dass da viel Arbeit investiert wird. Udo als auch Wolf viel Arbeit investiert haben, wie aber auch die anderen Leute aus dieser Arbeitsgruppe. Ich halte das auf jeden Fall auch für einen gangbaren Weg, dass wir uns vielleicht noch bis zu einem LPT weiterhin mit diesen Kompromissen befassen, um vielleicht eine gute Lösung zu finden, sodass wir es vielleicht nicht direkt heute Abend beschließen, äh, da eine Entscheidung zu fällen, sondern äh, da nochmal äh, ein äh, eine größere Menge an Leuten äh, sich zu Wort melden können, diesbezüglich, weil es betrifft ja die ganze Partei. Darf ich auch was dazu sagen noch? Also ich würde auch, das auch gerne auf den LPT schieben, nicht weil ich dann irgendwie nicht mehr zuständig sein sollte, sondern äh, weil die Partei darüber abstimmen soll. Und äh, das zum einen. Und zum anderen äh, finde ich, dass wir auch da mal feststellen müssten, wer denn überhaupt äh, äh, anzahlmäßig so Interesse an der Gründungsversammlung haben. Weil ihr habt jetzt hier vorgeschlagen, eben in der Berti das zu machen. Da sind Büroräume. Also ich weiß nicht, äh, ob da so eine Gründungsveranstaltung irgendwie überhaupt reinpassen sollte. Das war auf Vorschlag... Äh Es waren zwei Lokationen zur Auswahl und im ersten Moment wurde gesagt, dann wäre Düsseldorf lieber und deswegen ist die Berti da reingerutscht. Es gäbe auch andere Räumlichkeiten, bin ich mir ganz sicher, in NRW, die dafür in Frage kämen. Allein, wenn wir ans UPH denken. Also ich glaube, die Location ist unser kleinstes Problem diesbezüglich. Ich möchte zu diesem auf den LPT-Schema noch was sagen. Also zum einen ist natürlich die Gründung, das werden Piraten sein, die sich vor allen Dingen für Kommunalpolitik interessieren, die in diesem Bereich tätig sind und sich aktiv einbringen, die vor allen Dingen dorthin kommen. Aber der Verein selbst ist natürlich parteinah, aber keine Parteiveranstaltung. Und wir haben einen Landesparteitag. Und wenn ich das richtig verstanden habe bei der letzten Sitzung, dann wird der vor allen Dingen im Lichte von Vorstandswahlen stehen. Und von daher ist das Personen. Landesparteitag, inwieweit dort äh, Sachthemen oder Zustimmung zu einer KPV diskutiert werden, kann ich momentan nicht abschätzen, habe aber die Befürchtung, dass das Thema oft ziemlich weit verschoben ist, weil gegebenenfalls mit neuen Vorständen ja ebenfalls nochmal zu diskutieren wäre, ob sie das unterstützen oder nicht. Von daher bestünde natürlich auch die Möglichkeit, die Gründung vorzunehmen. Und äh, zu sehen, welche der Vorstände, der Bestehende oder der Alte, äh, den Verein unterstützen können. Also ich persönlich würde jetzt auch sagen, es ist ja ein Termin avisiert worden, Mitte, Ende März, ähm, für die Gründungsveranstaltung. Das ist ja eh ein eigenständiger Verein, der ja dann quasi anerkannt wird als, als äh, gerade nah dass diese Gründungsveranstaltung vor dem äh, LPT stattfinden könnte. Warum nicht? Ich sehe das auch wie Wolf. Wir haben eigentlich dort Vorstandswahlen und ich ähm, möchte auch nicht, dass das irgendein so Randthema, was mal ebenso in der Auszählpause behandelt wird, ist. Ähm, Nochmal eine kurze Anmerkung von mir. Äh, Mir geht es nicht darum, wann dieser Verein gegründet wird. Der Verein wird erstmal gegründet von äh, Piraten oder Nicht-Piraten oder was auch immer und äh, strebt dann die Unterstützung des Landesverbandes an, um halt in diese äh, Fördermittel zu kommen. Und dementsprechend die Entscheidung, ob wir diesen Verein oder einen Verein äh, unterstützen und dementsprechend anerkennen als parteinahen Verein für eine KPV. Diese Entscheidung möchte ich, dass die die Mitglieder äh, beschließen und nicht wir als Vorstand. Das würde aber bedeuten, man sollte natürlich diesen Verein vorher gegründet haben, was nicht dann gegen den Termin Mitte, Ende März spricht. Eine Sache wäre halt dann, dass äh, bitte vom Vorstand aus äh, alle Piraten zumindest angeschrieben werden zu dieser Einladungsversammlung. Das wäre dann nett. Wird jetzt ein bisschen schwierig mit der 14-Tage-Frist, ne? Das war eh der 23. Sie jetzt angedacht und ähm, es ist halt die Sache da, in dem Bereich, ob da jetzt diese 14-Tage-Frist unbedingt gelten muss. Ja, besser wäre es, aber muss nicht unbedingt, ne? Ähm, das heißt, wir müssten diesen Antrag jetzt eben mal entsprechend abändern. Korrekt, der muss ja eh in Bezug auf die Location noch angepasst werden. Das stimmt nicht. Das zweite ist natürlich, dass der dort vorgeschlagene Termin für die Gründungsversammlung hinfällig ist, einfach weil wir es verschoben haben. Ich denke, da können wir aber äh, Sachen nachliefern. Äh, der Matthias hatte eben, glaube ich, das Unperfekthaus aus äh, Spiel gebracht. Also es gibt bestimmt Plätze, wo man sich treffen kann, auch in größerer Anzahl, wenn das Interesse vorhanden ist. Es wäre halt bloß eine nette Geste, wenn wir im Prinzip die Einladungen nicht über die AK Kommunallisten machen. Das sind ja die Sachen, die uns als Mechanismus zur Verfügung stehen, plus die NRW-Listen umfangreicher äh, wäre es wahrscheinlich auch für Interessierte, die vielleicht gar nicht mal auf den ML sind, äh, wenn man die direkt über die komplette äh, Mailing, ne, ist ja keine Mailingliste über eure äh, Adressenpool in NLW einlädt dazu. Da habe ich persönlich irgendwie ein bisschen Problem mit mit der, mit der Einladung über alle kompletten Mitglieder. Dem schließe ich mich. Gerade, an. gerade weil das halt, weil es halt ein Verein ist, der jetzt meint, wird halt irgendwann später in Anführungszeichen parteinah anerkannt werden soll, aber es jedenfalls erstmal nicht sein wird. Zumindest während der Gründungsveranstaltung nicht und somit erstmal nur eine Vereinsgründung ist. Und so Massenmails an alle Mitglieder, die, da sind wir eigentlich vorsichtig. In der Regel sind das halt wirklich nur Einladungen zu Landesparteitagen und, und nichts darüber hinaus. Und gerade wenn es halt um einen Verein geht, wie gesagt, der halt erstmal zwar parteinah ist, aber erstmal dann nicht, mal, nicht mal eine offizielle Parteiveranstaltung oder sowas ist, äh, sehe ich halt echt, echt kritisch. Dass, äh ich glaube, der Wolf wollte eigentlich auch nur auf den Punkt hinaus dass er äh, im Hinterkopf hatte, dass möglichst äh, niemand im Nachhinein behaupten kann, er hätte davon nichts gewusst. Wir wollen, dass er auch hier über die Vorstandssitzung nochmal kundtun, dass es so eine Veranstaltung geben wird und dass möglichst viele Piraten da zusammenkommen, die sich zu dem Thema dann äh, informieren bzw. eventuell dann auch beitreten wollen. Ja, den wollte ich auch gar nicht absprechen. Das war halt nur in Bezug darauf, wirklich jedes Mitglied anzuschreiben. Also ähm. Das ist also offizielle Ankündigung, Infoliste, was auch immer, können wir alles natürlich gerne machen, aber von den Direktmail alle würde ich halt doch gerne absehen. Ja, würde ja. ich auch. Würde ich auch wie, nicht viele, wie viele Leser hat denn unsere NRW Info? Ich meine man könnte die Einladung, man könnte die Einladung entsprechend umformulieren mit der Bitte um Weitergabe und die NRW Info schicken und äh, auch noch mal ein bisschen trommeln dafür. Wäre das eine Lösung? Das können wir sicherlich machen. Also 3.500 äh, ist ja schon äh, im Bereich von 50% aller Mitglieder hier in NRW und äh, das ist eine extrem hohe Quote. Wenn wir die zusätzlich noch über die AK Kommunallisten äh, schicken und, wie du gerade vorgeschlagen hast, äh, um Verteilung, um weiterreichen äh, Schneeballsystem bitten, äh, dann wird das natürlich ebenfalls viele, viele Leute, die es interessiert, erreichen. Ja. Zu beachten ist natürlich, auf der Gründungsveranstaltung werden wir die Satzung abstimmen, werden auch da auf jeden Fall Zeit einplanen, und zwar sehr viel Zeit, kritische Punkte nochmal anzusprechen. Die kritischen Punkte sind auch schon von Matthias nochmal genannt worden. Dementsprechend die Besprechung, die zeitlich einfach nicht auf einem Landesparteitag stattfinden kann, wird auf dieser Gründungsveranstaltung sehr wahrscheinlich stattfinden. Dementsprechend, umso mehr Leute da sind, umso... Ja, ja, vorgreifender für so ein LPT wäre das dann auch. Ne? Machen wir doch wirklich wenn wir mal kurz und gut. Ich meine, müsste müsst das Ding ja eh erstmal gründen. Ähm. Ja gut, aber die Satzung, ne? die Satzung wird jetzt bei der Gründungsveranstaltung zuerst mal abgestimmt. Dass die geändert werden kann, keine Frage. Aber die, wenn, wenn man sie jetzt am ersten Mal gründet äh, und äh, bestimmt und abstimmt, ist es natürlich am besten da, möglichst viele Stimmen zu haben, die die verschiedenen Aspekte dann aufnimmt und dementsprechend da möglichst viele Leute zu haben, die dann schon sagen, jo, hier oder da ist dann vorteilhaft, denn bei einem LPT geht das nicht, dass man da jetzt über diese Punkte diskutiert und dann auch sagt, ja, die Satzung ist ja jetzt so, die müsste man dann so ändern. Das sind alles nachteilig, wenn man es direkt bei der Gründungsveranstaltung machen kann. Ne? Okay, um das Long Story Short jetzt zu machen, ich würde diesen Antrag, den ihr jetzt gestellt habt, gerne abweisen und euch bitten, mir dann bis Freitag eine Location und einen Ort zu nennen und eine Einladung zu schicken, die ich an die NRW-Info weiterleite. Das ist ein toller Kompromissvorschlag, weil das würde auf jeden Fall schon mal klar machen, dass ihr einer solchen Vereinsgründung nicht grundsätzlich negativ gegenübersteht, weil das äh, kann ja durchaus noch sein, dass man sich in Ruhe angucken kann, wie ist der Verein aufgestellt, äh, ähm, wie ist äh, das mit der Satzung tatsächlich verlaufen, dann habt ihr Zeit, eine Entscheidung zu finden, gegebenenfalls auch Leute, Nach euch und daraufhin oder auch für den LPT können sich Leute vorher mit beschäftigen. Aber gleichzeitig ist dann klar, jawohl, ihr unterstützt das grundsätzlich, auch wenn ihr nicht persönlich zu dieser Gründungsversammlung einladet. Das ist dann im Prinzip nur der Verteiler. Finde ich tolle Idee. Danke, das wäre gut. Wolf, nimmst du dann äh, Essen mit rein? Ja, kann ich machen. Müssen wir aber klären, äh, zu welchen Terminen das frei ist. Oder ist das so eine Location, wo wir immer ein äh, Optionsrecht haben? Nee, ich weiß gar nicht, wer nochmal der Beauftragte für das UPH. Matthias, weißt du das als äh, Dingster? Ja, als Dingster! Das ist das der von der Bezeichnung. Ähm, das ich, war äh, ich glaube, der Nick bestand aus zwei Teilen. Das ist toll. Also sind mehrere fürs UPH. Auf jeden Fall ist der Club wieder eingetragen. Mit dem hatte ich letztens die Veranstaltung am 17.02. für die Listen und Direktkandidaten gemacht. Also, da es gleich noch einen Antrag von den Essener Piraten gibt, würde ich einfach mal vorschlagen, ich kläre das gleich mal telefonisch ganz kurz ab und äh, gebe euch entsprechend Rückmeldung. Das soll nicht das Problem sein. Ja, das sch sch schickt mir einfach die äh, entsprechend abgeänderte Einladung nochmal zu. Okay, Matthias, bitte für den 23. und 24. Fragen, ja? Weil danach ist Ostern, das wird dann schwierig. Ist okay, werde ich äh, versuchen einzurichten. Wird kurzfristig morgen allen per E-Mail mitgeteilt. Super, Dankeschön. Okay, danke schön. Okay, sind meine Kollegen alle mit dem äh, Vorschlag einverstanden? Ja. Ja. ja. Also, Abweisung jetzt dieses Antrages ja. und die, äh, die Laden halt zu einer Mitgliederversorgung ein, um einen ein Verein zu gründen. Also haben wir eigentlich nichts damit zu tun. Fitz möchte das gerne über die NRW-Info schicken. Genau. Aber Fitz, ich möchte, dass du in dieser E-Mail nicht unterschreibst mit dem Vorstandskürzel, weil ähm, das ist für mich schon wieder zu nah an der Beauftragung. Ähm, was meinst du mit dem Vorstandskürzel? Also naja, es drunter? Naja, nur unten drunter. Ähm, du schreibst drunter Sven Sladek, aber nicht irgendwie Vorsitzender oder im Namen des Vorstands oder ähnliche Sachen. Ja, okay, kein Problem. Gut, cool, alles klar. Dann würde ich sagen, der Antrag ist abgewiesen. Ja. Kommen wir zum nächsten Antrag. Ein Finanzantrag, Kostenübernahme der Miete und Nebenkosten für ein Piratenbüro in Iserlohn und im Märkischen Kreis. Hans-Joachim Osenberg. Ja, schönen guten Abend. Hier ist der Grumpy aus Iserlohn gerade. Live und vor Ort mit Herrn Osenberg hier. Und ähm, gibt es Fragen? Ähm, inwieweit ist das denn in dem Konzept der Satelliten. Ach, ja. Ups, Entschuldigung, Achim, jetzt hier äh, parallel, wir teilen uns heute mal einen Rechner. Wie weit das in, in, in Sachen Satelliten ist, kann ich nicht sagen. Das äh, ist ja nicht entschieden worden. Ja, dann würde ich diesen Antrag gerne äh, verschieben, weil wir sprechen heute noch über das Satellitenkonzept, oder Ralf? Ja, der Antrag bzw. die Beschlussvorlage liegt im Protokoll, ja. also in der Tagesordnung. Okay, also knapp, dahinter würde ich das gerne verschieben. Äh, dann möchte ich darauf hinweisen, ich war dann schon mal so frei und habe, es handelt sich um eine sogenannte, ich nenne es jetzt mal Doppelhaushälfte. Ähm, das sind zwei nebeneinander liegende Garagen. Die eine Seite habe ich jetzt heute bereits angemietet, ähm, weil ich da dann hier auch mein Wahlkreisbüro reinbacke, was wir ja aber nicht für Parteiveranstaltungen benutzen dürfen. Nur als Hinweis, falls jemand auf die Idee kommen sollte, der Grumpy hat das ja schon gemietet. Ja, da gibt es ja irgendwie äh, wieder Irritationen, weil äh, das ist ja nur so, wenn du deinen Arbeitsplatz zum Thema Landtag hast. Richtig, genau, das ist es. Okay. Ein, ein kleiner Teil davon sozusagen, separat abgetrennt. Gut, aber sind meine Kollegen damit einverstanden, wenn wir das verschieben auf, äh, nach der Abstimmung Satellitenkonzept? Ja, bitte. Ja. Okay, gehen wir an der Claudia im Moment. Für dich. Super. Super. Ähm, nächster Antrag bzw. aus dem Request Tracker kommen wir jetzt zu. Piratenpartei NRW Kontakt, gleiche Sprache. Ich strecke eine Anmerkung zu, was macht das Ticket da und wo war es auf einmal hin? <lacht> das war bei mir. Ähm, ich wollte noch gut. die Tage darauf geantwortet haben, und habe das bis zum, zum Bekloppten werden nicht mehr gefunden. Ich meine, wir haben da im Request Tracker auch schon drüber ähm, gesprochen. Also äh, kurz mal für, den, für die Aufzeichnung. Es geht äh, um einen ehrenamtlichen Behindertenbeauftragter in Bad Saulgau, äh, der barrierefrei äh, eine Homepage macht für Leute mit Behinderungen und zurzeit ist er dabei, die Homepage auch in leichter Sprache äh, mit Lern für Menschen mit Lernschwierigkeiten aufzubauen. Diese Menschen wurden bisher als geistig Behinderte bezeichnet. Ich bin im Internet auf ihre Homepage in leichter Sprache gestoßen. Daher viel mit Bildern und Logos gearbeitet wird, möchte ich bei Ihnen anfragen, ob die unter der oben genannten Internetadresse stehende Erklärung in leichter Sprache für meine Homepage nutzen darf. Um das Urheberrecht zu schützen, bitte ich um Genehmigung der Nutzung der Texte beziehungsweise Zeichnungen. Also ich meine, wir hätten im Request Tracker ähm, mal auch kurz festgehalten, dass wir da gerne eine CC-Namensnennung dazu packen würden und ihm das dann erlauben. Ja, eben. Ich hatte ja schon Text entsprechend <lacht> vorbereitet. Äh, ja, weil das heißt, wir müssen eigentlich auf CC bei bestehen, weil es ist halt, kann man eh nicht umgehen. Ah. Uh habt ihr mal äh, die äh, Bilder angeguckt, die da auf der Seite sind, also angeklickt und geguckt, unter welcher Lizenz die sind. Die das sind wäre der nächste Open, Schritt, den ich vor dem Abschicken nochmal machen wollte. Die wo sind, die, glaube ich, von herkommen. Open Clipart alle und alle Public Domain, beziehungsweise alle rechte gewährt. Das bringt ja nichts für die Texte oder das Gesamtding. Ja, für die Texte nicht, aber für die Bilder schon mal. Ja, wie gesagt, das mache ich. kriegt eine Antwort dementsprechend, dass zumindest äh, ne. Muss, er muss halt schreiben so zumindest Sexe entnommen hier, cc by Piratenbatterie NRW, Bla und gut ist. Ähm, weil sehr schön formuliert der das mir nicht Aber wie gesagt, ich mache das äh, fertig und schicke dem eine entsprechende Antwort. Also sie hat dann dieser, auch für ausgesprochen, dass das auf jeden Fall zu unterstützen natürlich und gut ist, glaube ich. ja Definitiv, Daniel, also als behandelt äh, ansehen und raus aus der Vorstandssitzung mit sowas. Ich meine, das ist Alltagsgeschäft, das bedarf keines Beschlusses hier. Okay, Daniel hat also den Hut auf in der Sache und wir kommen zum nächsten Antrag. Kann ich kurz noch äh, mich verabschieden? Nein, nein. Ja, Steffi, geht's dir nicht gut? Dann gute Besserung. Nee, okay, leider äh, dann möchte, gar nicht. Da möchte ich eine ganz kurze Anmerkung machen, weil Steffi hat jetzt bei den anderen Anträgen schon äh, was zugeschrieben, ob sie dafür oder dagegen ist. Und ich bin nicht sicher, ob das möglich ist, so einfach, falls wir die Anträge ändern und Steffi nicht mehr da ist oder ich weiß es nicht. nicht etwas kritisch. Also sollte dann Einwand sein, dann nimmt das gerne wieder raus. Ansonsten ähm Bin ich so, wie sie da stehen, habe ich halt abgestimmt und wenn ihr was ändert, dann bin ich halt auch eben nicht da. Wenn das okay ist. Okay. Falls ihr was Dringendes habt, könnte ich im Notfall nochmal runterkommen, aber nur dann. Ehrlich ich meine. Ja, entspann dich schön und äh, mach dir einen angenehmen Abend. Erfolgreiche Sitzung. Danke. Tschüss. Ciao. So, fürs Protokoll 21.13. Ähm. Jo, nächster Antrag, ähm, Euvikon-Technik, ähm, der Wutze, bist du da? Mirko, no Er ist nicht da, dann lese ich das eben vor, Hallo verwaltung die Orga der Euvikon hat Hilfe gerufen, sie benötigt Unterstützung in Sachen Technik, Hinzu, hierzu gehört das Audio, die Audio-Technik, die momentan in Dortmund steht. Zusätzlich dazu, so, die drei Beamer vom lv Etwas Netzwerkkabel, äh, blabla, Zeug, Dinge. Mit Alex Reins habe ich schon gestern gesprochen. Dem würde aus seiner Sicht nichts entgegenstehen. Wie sieht das aus, können wir es nutzen? Ja, gibt es da Diskussionsbedarf zu? Und wann war nochmal mal die Euwekont? Jetzt am Wochenende. Alles klar. Dann bin ich dafür? Ähm, nur wenn wir einen wirklich Verantwortlichen haben, der dafür sorgt, dass das Zeug auch so wieder zurückkommt. Ja, Mirko halt. Also, der fährt dort hin. Bringt das jetzt hin, baut das jetzt auf und nimmt es wieder mit. Okay. Wunderbar. Gut, sofern wir das dazu schreiben noch, dann äh, bin, würde ich dann auch direkt zur Abstimmung kommen wollen. Carsten? Jo. Daniel? Jo. Alex? Ja. Ich auch. Äh, Jörg? Ja. Ralf? Ist auch dafür. Ja. Okay. Dann kommt schon der Dummy-Antrag vom Alex und wir kommen zur nächsten Geschichte-Einladung. Listenkandidaten äh, zur Piratin-Con in Berlin und Listenkandidaten und Vorstandsfrauen. Das ist jetzt eine Einladung. Ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt irgendwie abstimmen müssten. Zur Kenntnis genommen, behandelt, fertig. Vor allem, alle Anwesenden sind nicht eingeladen. Genau, also Piratenkon und ähm, da kann man sich ja nochmal Wiki Piratenpartei Slash Piratenkon kann man sich informieren, wenn man es möchte und ansonsten würde ich sagen zur Kenntnis kommen. Ja. Allgemeines Auswertung der AG Events zum LPT. Pünktlich zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Abstimmung in Liquid Feedback auch äh, fertig geworden. Vorher auch das, da das Ergebnis. Ja, kann ich gerne machen. Vielleicht möchte erst jemand von der AG Events äh, seinen Beschluss nochmal vorstellen. Was heißt Beschluss? Die Empfehlung? Akku. Ja, hi. Guten Abend. Ja, also wie es da steht, ähm, wir haben ja. Ähm Zweimal drei Stunden haben wir uns diese Bewerbungen angesehen, darüber diskutiert. Wir hatten Rückfragen, wir haben mit den Bewerbern nochmal gesprochen und äh, wir hatten wirklich drei gute Bewerbungen. Alle haben sich sehr viel Mühe gegeben. Von der Halle her würden wir Bottrop empfehlen, aus den Gründen, die da ab äh, Zeile 542 stehen. Okay, ähm, die Liquid Feedback Umfrage hat auch an erster Stelle Bottrop gegeben, an zweiter Stelle Hürth und an dritter Stelle Emstetten. Ähm, Gibt es da Diskussionsbedarf noch aus den Reihen meiner Kollegen? Nein, ich würde gerne für die Audioaufzeichnung auch die Gründe, die für die Halle Bottrop äh, sprechen, äh, kurz vorlesen. Also, ich kann das auch gerne übernehmen. Nee, ähm, ey, du bist ein bisschen abgehakt, Grund, lass mich das machen. Ja, okay. So, also die AG spricht sich deshalb für die Bewerbung von Bottrop aus. Gründe für die Halle in Bett, Bottrop. Ähm, preis leistungsverhältnis ist bei Bottrop deutlich besser als in Hürth. Äh, eine gute Internetanbindung ist da. Besserer Bestuhlungsplan ist da. Ähm, eine bessere ÖPNV-Anbindung. Und das, groß, das großzügige Foyer über 700 Quadratmeter in Bottrop bietet viele noch spontane Möglichkeiten. Zum Beispiel Infostände. Äh, Bemerkung dazu, die AG Technik empfiehlt nach den Angaben der Bewertung ebenfalls Bottrop wegen der Netzanbindung. Okay. Weitere Anmerkungen? Nee, bitte um Abstimmung oder Zustimmung oder was auch immer. Ja. Gut, dann würde ich äh, direkt mal zur Abstimmung kommen. Moment, das ist ja nur eine Empfehlung, oder? Wir müssten ja jetzt noch einen Antrag machen, oder? Ja, ist auch wieder wahr. Wir übernehmen die äh, Empfehlung der AG Events. Der AG Technik und von Liquid Feedback alles In einem ähm, in dem Antrag steht auch nicht drin, wann der dann stattfinden soll. Also, in dem, was jetzt hier als Schriftstücke fürs Protokoll da liegt, ja, dann würde ich den äh, Antrag an den Landesvorstand wie folgt, ähm, wann, der, wann der LPT stattfinden soll. War das die Frage? Du bist auch ja, genau, abgehakt. ja, tut mir leid, gleiche Leitung wie Ralf. Ähm ja, genau. Der, der Termin ist in dieser Empfehlung nicht drin. Insofern können wir nicht einfach der Empfehlung der AG folgen. Ja, also der Termin sollte okay. genannt werden. darf ich denn vielleicht sagen? Ja, darf ich den sagen. Der Termin, 26. bis 28.4. Also für die Landespartei 27. bis 28.4. Richtig, ab 26. halt eben Aufbau. Die Halle steht ab 26. zur Verfügung. Okay, dann würde ich sagen, wir stimmen darüber ab. Und zwar formuliere ich jetzt erstmal den Antrag, wenn Claudia soweit ist. Bereit, wenn Sie es sind. Titel Landesparteitag 2013.1 in Bottrop. Der Landesvorstand wird den Landesparteitag 2013.1 am 6, 27. und 28.04. in Bottrop durchführen. In der, in der was, der Landesvorstand? Nein, Quatsch. Äh, der <lacht> ja, äh, also der ganze, alle, alle. Der Landesvorstand lädt äh, den Landes-, die Mitglieder des Landesverbandes äh, für den Landesparteitag 2013-1 in Bottrop am 27. 28. 4. 2013 ein. Darf ich noch was anmerken? Ich habe den. Kann sein, dass sich es doppelt. Ich habe den Anfang nicht mitgekriegt von der ganzen Sitzung. Aber kann man den Termin eventuell anders legen? Geht das, Warum genau den Termin? Ähm, wir haben drei Termine ähm, zur Auswahl gestellt. Äh, in der Mitte war 20.1, 20. plus minus eine Woche. Und ähm, ja, so nachdem wie die Hallen frei sind, haben sich die Leute beworben. Ich befürchte, dass äh, Bottrop an anderen Terminen nicht frei ist. Okay, wenn das so ist, ist es so. Wenn Bottrop eine Woche früher wäre, wäre das schön. Weil in der Woche, wenn wir am Freitag aufbauen wollen, kann niemand, der Abgeordnete ist oder im Landtag arbeiten, helfen. Wir haben Plenarwoche. Das nur zur Anmerkung. Wenn es nicht zu schieben geht, geht es nicht. Okay, dann ist es so. Aber wenn eine Woche früher ging, wäre toll. Ja, es geht leider nicht für richtig. Okay. Gut, aber ich, äh, ich habe ja gehört, dass noch nicht alle äh, NRW-Piraten im Landtag arbeiten. Dann äh, werden wir es schon hinkriegen. So, also der, der Antrag lautet jetzt, der Landesvorstand lädt die Mitglieder des Landesverbandes für den LPT 2013.1 am 27.4. und 28.4. in Bottrop ein. Dann würde ich auch direkt zur Abstimmung kommen. Carsten? Ja. Daniel? Ja. Alex? Dafür. Ich bin auch dafür. Jörg? Auch wenn ich das komisch formuliert finde, bin ich dafür. Ralf? Ja, auch dafür. Okay, das ist einstimmig. So, habe ich direkt noch eine Sache. Wie nennen wir denn die Wiki-Seite dafür? ist alles schon umgeschoben. Schon, achso, okay, okay super. <lacht> okay, wer aus dem Vorstand äh, kümmert sich um die Organisation mit, ich kann das gerne übernehmen. Viel Spaß. Super. Damit endet die richtige Antragsfest in einer Woche am Freitag, oder? Ja. So, nochmal fürs, fürs Protokoll. Die Antragsfest endet dann am 15. März. Danke. 24 Uhr sollte man vielleicht noch dazu schreiben. Ja, okay. Ähm, okay, kommen wir zum nächsten Antrag. Ähm, Finanzantrag Reisekosten Listenkandidaten von der Steffi. Ich lese mal eben Mangels Steffi vor. Antrag auf Feststell Festlegung eines Budgets für die Reisekosten der Listenkandidaten. Erstmal 500 Euro und Aufstockung bei Bedarf. Also es ist einfach nur ein Budget. Ist das so Diskussionsbedarf? Da würde ich jetzt also stopp, nee. Ähm, also Reisekosten, ich würde gerne wissen, für, für was für Reisen? Also äh, irgendwie beliebige Reisen finde ich so äh, etwas unspezifisch und werde ich auf keinen Fall äh, dafür stimmen. Ähm, ja, okay. Man könnte natürlich dazu schreiben, dass nur Reisen gemeint sind, die... Ähm mit also, der Listenkandidatur also, in direkter Verbindung stehen. Naja, das ist auch saupauschal und schwammig. Also ähm, in der letzten ähm, Landtagswahl haben wir das so gemacht, dass wir für Pressetermine die Reisekosten erstattet haben. Also Pressetermine und Vergleichbares. Äh, okay, magst du es umformulieren dann? Ähm, Antrag auf Festlegung eines Budgets. Äh, der, der Antrag ist auch ein bisschen merkwürdig. Okay. Ähm, der Landesvorstand äh, ähm, legt ein Budget auf 500 Euro fest, aus dem Reisekosten der Listenkandidaten gedeckt werden sollen. Ich bin zu schnell. Kannst ruhig weiterreden. Okay, äh, in Höhe von 500 Euro äh, fest. Ähm, aus Themen Reisekosten für die Listenkandidaten die Termine für ähm, Presse oder Pressegespräche äh, für mit mit der Presse oder vergleichbarem Wahrnehmen. Soll die Aufstockung da auch noch mit rein? Was meinst du mit der Aufstellung? Steffi hatte noch mit reingeschrieben, erstmal 500 Euro und Aufstockung bei Bedarf. Also Bedarf für eine Pauschale gebe ich da nicht mit rein, nee. Also dem würde ich auch nicht anschließen. Also 500 Euro und wenn das weg ist, ist es weg und dann machen wir neu, aber Ähm, den Automatismus finde ich immer schlecht bei so Geld. Ich wollte es nur geklärt haben. Okay, da fehlt jetzt in dem Antrag noch ein Wort hinten, äh, fest. Nein. Der Landesvorstand lädt ein Budget in Höhe von 500 Euro fest, Komma aus dem blablabla. Bla bla. Okay, Entschuldigung, ja. Hast ja recht, dann äh, ohne fest. Blau weg, weg machen wir da. Okay, ähm, wollen wir darüber dann abstimmen? Also Antragsteller müsste sich jetzt geändert werden auf Alexander Reinsch. Und Carsten? Die wird schon in Abstimmung? Ja, oder wollen wir noch diskutieren darüber? Also waren wir jetzt fertig? Ist dieses, dieses holprige Ding jetzt durch? Ja, Also steht jetzt fest, dass der Text ist? Der Antragstext lautet wie folgt. Der Landesvorstand legt ein Budget in Höhe von 500 Euro fest, aus dem Reisekosten für die Listenkandidaten, die, die Termine mit der Presse oder Vergleichbaren wahrnehmen. Da fehlt immer noch ein Wort. Ja, beglichen werden. Nochmal den Satz. Der Landesvorstand legt ein Budget in Höhe von 500 Euro fest, aus dem Reisekosten für die Listenkandidaten, die Termine mit der Presse oder vergleichbarem Wahrnehmen, beglichen werden. Also, vorne haben wir irgendwas wegen einfacher Sprache äh, <lacht> gehabt und jetzt machen wir hier Schachtelsätze, die keiner versteht. Ja, naja, jetzt geht's ja. Ich bin für das verschachtelte Sätzchen. Ja, ist okay. Das nächste Protokoll machen wir in einfacher Sprache. Das liegt ja an euch. Ja, ja, schon klar. Gut, okay, für die, für die Aufnahme würde ich gerne die Abstimmung wie äh, gehabt machen, Carsten. Ja, nochmal. Daniel? Dafür. Alex? Ja, bitte. Ich bin auch dafür, Jörg? Ja. Ralf? Ja. Das ist einstimmig, gut, Dankeschön. Und dann kommen wir zum nächsten Antrag, äh, Ausstattung des Wahlkampfkoordinators, Tobias Stephan. Rappert, Ewi als, und Britta als Unterstützer, Wir möchten den vorstellen. Ist jemand von den Antragstellern da? Das ist nicht der Fall, dann würde ich das Okay, Rappert. Ja, was soll ich sagen? Den Antrag vorstellen? Ja, äh, wir haben uns gedacht, äh, es scheint so, dass der äh, Wahlkampfkoordinator diese ganzen Sachen ganz gut beauftragen könnte, um den Wahlkampf zu koordinieren. Und äh, dann dachten wir, beantragen das einfach mal. Dann möchte ich jetzt dazu anmerken, dass wir keinen Wahlkampfkoordinator haben, sondern wir haben drei. Wir haben ein Team. Und ähm, wenn wir jemanden beauftragen, dann müssen wir den natürlich auch mit Mitteln ausstatten. Gar keine Frage. Aber das, was hier steht, sehe ich nicht äh, als notwendiges äh, an, damit die in dem äh, Wahlk äh, Wahlkampfbüro in der Berti äh, arbeiten können. Also ich wüsste nicht, warum man das äh, Smartphone- Tablet und äh, noch eine Autohalterung im Büro braucht. Ja, deswegen habe ich das ja auch dazu geschrieben. Ne? Die anderen brauchen das natürlich beide nicht, der Herr Mertens und äh, die Solsken, aber der Harald ist permanent ja unterwegs. Da habe ich ja geschrieben, was der alles macht. Ihr habt ja auch gerade seine ganzen Reisekostenabrechnungen vorliegen und wisst daher, dass der seit Wochen on the road ist, praktisch nonstop, sei es äh, Direktkandidaten äh, AV, sei es äh, Großveranstaltungen, die er teilweise selbst organisiert. Stratkamp hier und äh, Marina da, wo er entscheidende Beiträge dazu leistet, dass auch die anderen Landesverbände einen effizienten Wahlkampf hinbekommen äh, und sich dann natürlich auch bei denen Anregungen für uns holt und so weiter und so weiter. Diese äh, Reisetätigkeit wird so bald nicht aufhören. Steht, wie gesagt, alles in der Antragsbegründung drin. Und daher wäre es entscheidend sinnvoll, dass der Wahlkampfkoordinator Harald Franz mit diesen Sachen ausgestattet wird. Wenn ich auch noch irgendwas dazu sagen darf, ich denke einfach, die Möglichkeit, Wahlkampfkoordination zu machen, sollte ja nicht vom privaten Portemonnaie abhängen und dass, äh, jeder, äh, dass jede Aktion, jedes Telefonat Geld kostet, äh, steht außer Frage und ich glaube nicht, dass jemand bezweifeln möchte, dass man für den Wahlkampf auch telefonieren muss. Ja, aber Tobi oder Radberg, warum Smartphone, Tablet und Notebook? Radberg, mitzu? zu? Was machst du doch? weil sicherlich alle diese Gerätschaften wichtig sind, um den Job vernünftig ausüben zu können. Ich muss euch nichts darüber erzählen, wie wir arbeiten und was wesentlich ist. Diese Gerätschaften sind sicherlich für nach der Zeit des Wahlkampfs dann nicht mehr erforderlich und nicht automatisch wertlos. Folglich denke ich, dass man sie einsetzen könnte. Wenn meiner Meinung nach da das Problem liegt, würde ich sagen, dann wäre zumindest das Smartphone der entscheidende Faktor. Ja, also wie gesagt, alle drei halte ich für völlig überflüssig in der Kombination, tut mir leid. Ja, komm doch einfach das nächste Mal mit, äh, Harald und mir on the road, wenn ihr das jetzt beispielsweise bei der Marina Kassel mal gemacht hättest. Was ich bin in Düsseldorf, aber ich bin eben wie gesagt auch bereit, an den Wochenenden die Veranstaltung mit zu besuchen die in NRW stattfinden, auch natürlich äh, Dinge wie beispielsweise jetzt äh, die Serie der Demos äh, gegen rechts, äh, die wir gegen Pro NRW mit koordinieren von der Berti. Da macht es auch Sinn für die Dokumentation vor Ort äh, einiges auch mit anzuschauen und äh, da wäre es natürlich hilfreich, wenn ich solche Dinge auch nutzen könnte und äh, in dem Zusammenhang würde ich auch nochmal für den neuen Vorstand, der kommt, die Bitte haben, dass wenn eben solche Beauftragungen ausgesprochen werden, dass der Vorstand vielleicht auch mal ein Gespräch mit dem, der beauftragt wird, führt und auch die Beauftragung im Vorstandsblock eingetragen wird. Das ist auch noch nicht der Fall und dass der Vorstand sich um sowas auch etwas intensiver kümmert. Da möchte ich noch was dazu sagen. Ich weiß, dass Harald nicht über ein Notebook äh, verfügt, folglich nicht nur ein Mobil ist, woher die Idee des Tablets kam. Wenn der Vorstand das nicht tun wird, dann werde ich mich hier, verpflichte ich mich hiermit dazu, äh, Harald ein solches Gerät zur Verfügung zu stellen. Wäre dann schade, wenn das aus privater Hand kommen muss. Aber äh, wäre dann zumindest die Forderung, dass ein vernünftiges Telefon für den Wahlkampfkoordinator möglich ist? Also ich würde die äh, Smartphone-Variante äh, bejahen wollen. Zumal wir auch festgestellt haben, dass wir uns auf den Bund nicht mehr so wirklich verlassen dürfen und eigentlich die Federführung im Wahlkampf übernehmen müssen als größter Landesverband. Und von daher würde ich das gerne, den Antrag entsprechend ändern auf das Smartphone und Vertrag. Wenn das eine Frage an einen der Antragsteller ist, dann wäre zumindest das eine Lösung. Rest Vorstand, was sagt ihr dazu? Also ehrlich gesagt, der Antrag ist jetzt gestern reingekommen und ich würde ge genau das, was Harald auch gerade gesagt hat, erstmal mit ihm darüber sprechen, wie die Aufgaben sind und wie äh, was er dann benötigt. Und äh, nicht so, so ad hoc jetzt einen äh, Antrag beschließen. Weil dann beschließen wir jetzt einen Ralf. Teil und er braucht noch was anderes. Ja. Leute, ihr habt jetzt, jetzt viel lange Zeit, wie zu reden. Seit der Beauftragung. Eigentlich seit äh, Stretken Leipzig sind jetzt sechs Wochen vergangen, glaube ich. Ich meine, dass ein Wahlkampfkoordinator ein Telefon braucht, ist ja keine Überraschung, oder? Nee, ist überhaupt keine Überraschung. Darf ich hier auch mal sagen? sagen? Klar. Danke. Also ich finde es traurig, was hier läuft. Und ich werde Folgendes jetzt euch hier sagen. Der Harald bekommt von mir ein Firmentablet für die Zeit des Wahlkampfs zur Verfügung gestellt. Und äh, ich denke, das gibt gar keine Frage, dass er so etwas braucht. Er macht den Wahlkampf doch für uns, für uns Piraten in NRW. Ich weiß nicht, manchmal denke ich, ihr versteht das alle nicht mehr. Müssen wir alles so überdramatisieren direkt. So, mein Mann ist das Smartphone, können wir, wir, können wir, noch wir noch ruhig ohne Probleme... Das Smartphone können wir ruhig ohne Probleme, denke ich, bereitstellen. Für den anderen müssen wir tatsächlich mal äh, mit dem Harald mal nochmal mal quatschen. Und nach der Tatsache, dass der Antrag halt gestern reingekommen ist, ist der Einwand zumindest gerechtfertigt. Ganz verschieben würde ich das jetzt komplett nicht. Aber das Smartphone ist schon auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ähm, weil damit kann man letztendlich eigentlich auch alles irgendwie abdecken, was man zumindest an Kommunikationsmöglichkeiten braucht. Äh, dafür würde ich mich zumindest so aussprechen. Aber trotzdem so insgesamt so, Ein bisschen, ein bisschen mehr Gelassenheit da reinbringen, finde ich manchmal echt geil. Ich bin total gelassen, aber wenn das zu einem Telefon kommt, das ist mein persönliches Kernziel, äh, würde ich mich schon riesig freuen und mein Angebot steht trotzdem. Sorry, Tobi, darüber sprechen wir mal ein andermal in einer gemütlichen Runde beim Bier, denn äh, das, was du gerade gesagt hast, kommt mir ziemlich äh, spannend vor. Was meinst du denn? Ähm, das, also äh, ich spiele äh, zusammen, da tut jetzt nichts zur Sache, komm. Ich bin jetzt mal fies gewesen. Uhu. Ich kümmere mich ums Telefon, wenn beschlossen wird, dass wir es holen. Okay, also Tobias, ziehst du den, anderen, den Antrag zurück und die stellen neu ohne, ohne ja, Tablet ja, ja, und ja. Notebook. Ist das okay für alle? Seid ihr noch da? Ja. Ja, ja. Bevor ihr noch weiter schwurbelt, kannst du Laptop, wenn du ihn brauchst, von mir haben. Ich bringe dir morgen in die Bärt. die kannst du bis zur Bundestagswahl behalten. Mein Gott. Hat Tobi jetzt deine Frage beantwortet jetzt? Glaube ja, ja, oder? ich aber. Ich habe ihn zurückgezogen, ja. Okay, danke. Okay, so, ich habe das mal eben raubmode kopiert. Ähm, der Finanzantrag lautet jetzt hiermit beanträge ich zur Nutzung durch den Wahlkampfkoordinator zeitnah ein smartphone Vertrag anzuschaffen. Ähm, die Beschreibung habe ich jetzt mal dagelassen. Ja, aber die Beschreibung äh, ist im Prinzip, äh, sorry, die passt nicht, weil äh, das ist nicht die Beschreibung des Wahlkampfkoordinators oder des Wahlkampfkoordinatorteams, was es als Wahlkampfkoordinator zu tun haben. Dementsprechend ist es Fehl am Platze. Äh, Franz oder Franzen? Franzen, ne? Okay. <lacht> Himmel beantrage ich zur Nutzung durch den Wahlkampfkoordinator, Franz, Franz zeitnah ein Smartphone nebst Vertrag anzuschaffen. Gibt's dazu jetzt noch Redebedarf? Ähm, Standardpaket wie immer, ne? Ja, denke ich mal. Also Vollausstattung, one damit? Das, was wir halt für, für alle jetzt geholt haben. Okay, ich wollte es nur wissen. Vollausstattung. Okay, stimmen wir das ab? Carsten? Jo. Daniel? Jo. Alex? Enthaltung. Ich bin dafür. Jörg? Ja. Ralf? Ralf? Ja, Enthaltung. Okay, danke. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Antrag, äh, Finanzantrag, Geschäftsstellen, Satelliten, Ralf Glörfeld, bitte. Jo, äh, Vorstellung des Konzeptes hatten wir ja gestern um 20 Uhr während der Regul Mumble. Dementsprechendes Konzept und auch äh, die Begründung dazu liegt euch vor. Ich kann es noch mal kurz vorlesen, also den, die Beschlussvorlage. Der Landesvorstand beschließt, die Angebote zum Betrieb der Geschäftsstelle aus den Regionen Bielefeld, Münster, Krefeld, Meschede und Olpe anzunehmen, sofern die Angebote aufrechterhalten werden. Darüber hinaus beschließt der Landesvorstand, das Angebot aus der Region Arn, Aachen anzunehmen, sollte die Region Euskirchen kein Angebot. geben. Moment kein Angebot vorlegen, das den Kriterien entspricht, insofern das Angebot aufrechterhalten wird. Die bereits kommunizierte Unterstützung in Höhe von 24.000 Euro sollte für Raummiete und Nebenkosten zur Verfügung gestellt werden. Eine Aufteilung an die anbiet anbietenden Regionen erfolgt ausdrücklich nicht, da die Regionen enorm unterschiedliche Schwierigkeiten haben werden. Räumlichkeiten zu finden, muss dies variabel bleiben. Die zukünftigen Betreiber der Landesgeschäftsstellen sollen sich untereinander abstimmen und zusammen mit einem Vertreter des, Landesverbandes, des Landesvorstandes den Bedarf sowie die Unterstützungsnotwendigkeit selber fair aushandeln. Die Bewertungsmatrix und die Karte liegen bei. Okay, also wenn wir einen Blick auf die Karte werfen, äh, sieht das Konzept vor. In Bielefeld, Münster, Meschede, was ist das da, Olpe, glaube ich, und Aachen, Und Krefeld ähm, Satelliten vorzusehen. Ist das korrekt? Ja. Gut. War nur nochmal für die Aufzeichnung. Gut, Redebedarf dazu. Ich hätte noch eine Ergänzung. Das ist letztes Mal verhandelt worden: dieser Raum in Gelsenkirchen. Der ist ja relativ günstig, irgendwie 1200 Euro im Jahr und der ist zurückgestellt worden auf das Konzept hingesehen, ist aber jetzt im Konzept nicht drin, obwohl er in der letzten Vorstandssitzung diskutiert worden ist in diesem, mit diesem Hinweis. Ähm, dazu möchte ich sagen, dass es auch ein bisschen an dem... Äh jetzt äh, verschleppten Konzept gelegen hat, ähm, wenn das Konzept beschlossen würde und jemand beauftragt ist, äh, die Sachen halt eben in die Unterlagen nachzutragen, ist das glaube ich ein bisschen einfacher. Der Frank zum Beispiel, der hat mit Berti sicherlich genug zu tun und äh, ist glaube ich jetzt nicht in der Lage, äh, in kurzfristig halt eben alle Unterlagen äh, für andere Dinge äh, auf den neuesten Stand zu bringen, das muss man ja auch verstehen. Ich würde ganz gerne auch noch etwas anmerken wollen. Hier wird in der Beschlussvorlage sehr konkrete Vorschläge gemacht mit Satelliten bezüglich Aachen bzw. Euskirchen. Das kann aus meiner Sicht nur jemand erstellt haben, der den Regierungsbezirk Köln nicht besonders kennt. Das ist auch, abgesehen davon haben wir in Köln auch einen entsprechenden Vorschlag gemacht, einen Landessatellit vorzustellen. Ich habe gestern auch, zumindest hat Ralf das Wort gemeinschaftlich mindestens, glaube ich, zehnmal erwähnt. Und ich hoffe, das wird auch so umgesetzt und nicht bezüglich nur auf Aachen und Euskirchen. Das heißt, wir in Köln möchten sehr gerne eine gemeinsame Sprache, womöglich auch eine gemeinsame Ausschöpfung mit den Euskirchnern und Aachenern haben wollen. Das halte ich eigentlich auch für den fairen Weg und nicht diese Vorgehensweise im schlimmsten Falle. Ein Landessatelliten, sorry, die Euskirchner habe ich wirklich sehr lieb, aber mitten auf dem platten Land einen Landessatelliten hinzumachen, das geht nicht. Ja, ich denke auch, das ist ein bisschen unglücklich formuliert worden bei der letzten äh, Verhandlung der, äh, der, des Konzepts und ähm, ich denke, das äh, muss man auch nicht so wörtlich nehmen, es geht ja in der Beschluss, äh, Beschlussvorlage, sag ich mal, geht es ja darum zu sagen, okay, es werden Mittel bereitgestellt in, in, in einer bestimmten Höhe und äh, die Mittel stehen, äh, werden selbst verwaltet, was ich sehr piratisch finde, also stehe ich da hundertprozentig hinter und äh, es wird jemand vom Landesvorstand äh, dabei sein und äh, wird sein Veto ausüben können und ähm, da werden halt eben alle untereinander dann ein, äh, äh, äh, äh, gefordert sein, halt eben die Mittel unter sich aufzuteilen und äh, das äh, da, das im Vorhinein halt eben festzulegen, auf bestimmte äh, Orte äh, kann nicht der, kann letztendlich nicht der Sinn sein. Aber ich denke, das geht auch im in, insgesamt aus dem Konzept hervor, wenn man sagt, dass alle, die daran teilnehmen wollen oder teilnehmen, halt eben auch gleichberechtigt sind, ähm, dass die dann halt äh, auch äh, nachher eine Stimme haben. Na gut, dann kann man ja mal relativ einfach in dem, in dem Beschluss das entsprechend gemeinsam formulieren und dann diese Präferierung auf den Einzelnen auch rausnehmen, weil das würde ich schon begrüßen wollen. Es ist doch nicht so schwierig, das umzuformulieren, glaube ich, an der Stelle. Ich hätte noch eine ganz kleine Anmerkung. Also wir vom KV Euskirchen wissen von dem Antrag ehrlich gesagt gar nichts. Deswegen wundert mich das jetzt, dass wir hier explizit aufgeführt werden. Ja, umso schlimmer. <lacht> Äh, noch eine Anmerkung zu Gelsenkirchen. Äh, ich würde nur einfach nochmal sagen wollen, dass ihr vielleicht bedenken solltet, äh, dass die ganze Geschichte ja schon eine Weile alt ist und ähm, die Vermieter ja auch nicht warten. Ähnlich geht's mir hier in Gelsenkirchen. Und äh, ich stehe hier ziemlich in der Brenne und äh, unter Druck. Äh, was ist nun, können wir den Raum mieten für eine kleine Mark oder nicht? Äh, ich denke, das sollte sicherlich nochmal nachgedacht werden, ob man so explizit die Kreise oder die Städte benennen kann oder ob man nicht sagt, äh, wir, wir geben die finanziellen Mittel dafür frei und gucken mal als Beispiel jetzt nur, ob wir nicht ähm, äh, zwölf äh, Satellitenstellen bekommen, die preiswert sind, statt fünf Satellitenstellen in Zentren Ich sage es einfach mal, wo schon Büros von, von, von Piraten äh, sind, die in der Landtagsfraktion sitzen und eh ein Büro haben, nur als Beispiel. Ja, äh, dazu möchte ich mal ganz kurz noch sagen, dass ähm, äh, alle herzlich eingeladen waren, äh, an den Beratungen teilzunehmen. Und das ja kein esoterischer Kreis war, der getagt hat, sondern das beruht auf einer Landesvorstandssitzung, wo die Idee halt eben sozusagen ausgesprochen wurde und wo jeder halt eben daran teilnehmen konnte. Und es ist auch jetzt auch alles gar nicht zu spät. Es ist überhaupt nichts passiert. Noch ist gar nichts gewesen. Es ist gar kein Drama und wir können alles machen. Und ich finde eigentlich im Grunde genommen die Beschlussvorlage, so wie sie ist, jetzt mal abgesehen von den spezifischen Orten, die würde da auch im Grunde, ich persönlich im Grunde rausnehmen äh, finde ich dies ganz gut. Ähm, habt ihr, ich würde gerne die Diskussion jetzt mal im äh, Vorstandsseitig ein bisschen führen. Half, bitte. Ja, also ich hatte das ja vorgestellt und dementsprechend, also ich kann jetzt noch mal Stellung nehmen zu den Äußerungen, die gerade getätigt worden sind. Was allerdings dann wiederum eine Diskussion zwischen Vorstand und Nichtvorstand sind. Und ich habe das jetzt nicht so verstanden. Ich hatte jetzt eher verstanden, dass du die Diskussion im Vorstand jetzt noch haben möchtest. Deshalb werden Fragen auch noch sinnvoll. Aber grundsätzlich ähm, haben wir extra dabei geschrieben, aus den Regionen Bielefeld, Münster, Krefeld, Reschle, Olpe und dann halt noch den Bereich Aachen und äh, Euskirchen angesprochen, ähm, auch wiederum Thema Regionen. Und äh, dementsprechend ist keine Stadt fest zementiert, sondern die Regionen sind äh, benannt. Und das hat einen Grund, da kann ich auch äh, sofort auf einen anderen Punkt hinweisen. Es hat den Grund, dass wir die Regionen genau die stärken wollen, wo keine Büros schon sind oder wo keine Landtagsabgeordneten sind. Jetzt nochmal an die äh, Kollegen, die jetzt ähm, soeben gesprochen haben. Jetzt wäre noch interessant äh, Fragen aus dem Vorstand. Also habe ich das jetzt äh, richtig verstanden, dass äh, im Grunde genommen, wenn wir das jetzt beschließen, ähm, die Gelsenkirchener auch ähm, bei den Krefeldern mit den Krefeldern sich zusammensetzen würden und sagen würden, hier, passt auf, äh, wir hätten auch gerne ein Stückchen vom Kuchen und äh, nehmen dann auch das Büro. Also, das ist dann schon so vorgesehen. Also den Bezug mit Gelsenkirchen äh, Entschuldigung, aber bei den äh, bei der Vorstandssitzung bin ich nicht dabei gewesen. Dementsprechend ähm, kann ich den Bezug jetzt nicht ganz herstellen. Ich hatte jetzt äh, das nicht so auf im Fokus. Ich persönlich. Dementsprechend, aber äh, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Die Regionen sind eigentlich jetzt so gewesen, wie wir sie gestern genannt haben. Also Gelsenkirchen ist von der Position her so, dass es auf jeden Fall für das südliche Münsterland äh, gut erreichbar ist und auch fürs nördliche Ruhrgebiet. Und bisher ist in dem Bereich, bis auf sozusagen das Büro Oberhausen und Dortmund von den Landtagsabgeordneten, ist da gar nichts. Grampi, du hast noch eine Frage. Oh ja, vielen Dank. Na nun. Grampi, wenn du sprichst, wir hören dich, nicht? Ja, ähm, ich hatte gerade ein kleines äh, Tastatur-Sound-Problem. Hört man mich jetzt? Ja. Ähm, Ralf, hatte, du hattest gerade gesagt, äh, Regionen, in denen kein MDL vertreten ist. Wir haben regional mehr oder weniger ganz NRW unter allen MDL aufgeteilt. Von daher irritiert mich, das, irritiert mich das ein bisschen, denn mehr oder weniger die Gesamtregion Märkischer Kreis zum Beispiel mit der größten Stadt Iserlohn liegt jetzt mehr oder weniger so in meinem Einzugsbereich. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen irritiert und die anderen Regionen sollten ja mehr oder weniger auch aufgeteilt sein. Ja, äh, Grampi, das kann ich sofort äh, A, das, was du jetzt gerade sagst, bestätigen, aber B halt auch, äh, wir haben äh, im Anfang dieses Konzeptes alle... Kreise, ob das jetzt über die Büropiraten ging oder über die äh, KVs und alle Landtagsabgeordneten angeschrieben, um Informationen zu bekommen, äh, wo sie, welche Aktivitäten, was ähm, Wahlkreisbüros und ähnliches angeht, äh, wo die Aktivitäten sind und äh, haben halt auf Rückmeldungen gewartet und ähm, wir haben halt nur Rückmeldungen bekommen, Beziehungen, dann wiederum auch äh, indirekt wo halt ähm, Wahlkreisbüros sind oder gerade eingerichtet werden. Dementsprechend, wir konnten nur die Fakten nehmen, die halt uns auf dem Tisch lagen. Ähm, ja, zu dem Konzept würde ich gerne noch Folgendes. Also ich habe hab mir das gestern angehört, auch eine ganze Weile noch darüber nachgedacht von der Tendenz her finde ich das Konzept sehr gut und gelungen. Allerdings gibt es im Endeffekt für die Umsetzung keine konkreten Schritte, keinen Schlüssel, über den diese 2000 Euro Ähm, dann monatlich verteilt werden und ähm, ich befürchte, dass wir da ein Hauen und Stechen bekommen werden um dieses Budget und äh, dass wir da nicht unbedingt sehr zügig zu einer einvernehmlichen Lösung finden werden, vor allen Dingen wenn wir uns die Zielmarke setzen Ende April zum Parteitag soll das äh, Konzept dann so sein, dass Mietverträge unterschrieben werden sollen. Dann darf ich da was zu sagen? Bitte. Ich möchte dazu sagen, es gibt ja viele Anträge oder mehrere Anträge, wo ähm, gesagt wird, wir, wir möchten das gerne machen, wir möchten gerne so und so viel Geldmittel über unser KV- oder VKV-Konto beantragen und äh, ein Büro äh, anmieten und wir möchten äh, aber auch äh, partizipieren an dem äh, dezentralen äh, Konzept. Und ähm, das schließt sich natürlich irgendwann aus, wenn man halt die Mittel verteilt und sagt, ja, für dich äh, gibt es 100 Euro im Monat und für dich äh, 100 Euro im Monat und für dich 150 Weil irgendwann wird das kleinteilig und äh, ich finde das, ich persönlich finde das jetzt auch gar nicht schlimm. Ich finde es gut, wenn äh, die Kommune das sozusagen unter sich ausmacht und äh, dann wird, wird auch keiner irgendwelche Riesenansprüche haben. Dann wird gesagt, okay, in einer äh, in, in Großstadt haben wir halt eben höhere Mieten und äh, auf dem Dorf, kleinere, okay, gut, das werden auch alle verstehen und so, aber es werden auf jeden Fall kleinteilige Anteile nur sein. Und wenn es, es wird niemand geben, der aus diesem Bürokonzept ein komplettes Büro bezahlen kann und alle Nebenkosten und alles damit abwickeln kann. Es wird also mit Spenden, es wird mit Beteiligungen von äh, lokalen Mitgliedern sein oder es wird äh, halt eben auch darauf hinauslaufen, dass die Landtagsabgeordneten ein bisschen was dazu tun, die für diesen entsprechende Region oder Wahlkreis zuständig sind und so. Äh, ich, ich sehe das äh, positiv. Vielleicht darf ich Bertram kurz äh, unterstützend ergänzen. Äh, ich sehe das auch so. Ich kann jetzt nur für den Regierungsbezirk sprechen, aber es ist relativ einfach, wenn wir uns zusammensetzen mit den Aachener, mit den Euskirchener, wo wirklich kommt noch ein Bonner dazu, dass wir sehr schnell und zeitnah eine Lösung, den Landesvorstand zumindest für unseren Bereich geben. Daneben gibt es bei uns ja auch noch die Vernetzung Rheinland. Also bei uns funktioniert das, auch kleinteilige Lösungen sehr schnell umzusetzen und euch vorzuschlagen. Ja, äh, gibt es da weiteren Gesprächsbedarf zu? Ansonsten würde ich gerne zur Abstimmung schreiten. Dann kommen wir zur Abstimmung. Äh, Carsten? für das Grobkonzept dafür. Daniel? Es ist wirklich um die aufteil grobe Aufteilung der Gebiete. Letztendlich erstmal geht dann äh, dem Max an. Alex? Also ich finde das Konzept noch nicht ausgefeilt. Äh, sehe es aber, dass es in eine positive Richtung geht. Äh, und deswegen bin ich dafür. Ja, ich bin auch dafür. Aus äh, genau den Gründen. Ähm, Jörg? Ich enthalte mich. Ich weiß noch nicht. Also, Enthaltung. Ralf? Ich glaube, ja. Hat schon. Okay, ich mache es nur für die Aufzeichnung. Dass wir das ist mir auch hart eingefallen, ja. Gut, damit ist das angenommen. Ähm, dann haben wir den verschobenen Antrag auf Zeile 352. Hat sich das damit erledigt? Frage an die Stelle. Moment, Entschuldigung, Äh, Entschuldigung, war das der Verschobene von vorhin, als ich äh, schon dazwischen kam? Ja, genau, Piratenbüro Iserlohn. Genau, das war sozusagen die Überlegung, hier von Isalohn aus für den gesamten Märk, für die gesamte Region des Märkischen Kreises, ähm, halt mehr oder weniger einen der Satelliten einzurichten. Es gibt hier eine sehr, sehr kostengünstige Möglichkeit mit 300 Euro Kalt plus, ich glaube, was war das, Achim? 70, also heute mal festgelegt, 70 Euro Nebenkosten. Und von hier aus, weil ich habe auch gerade noch erfahren, Hagen gab es bisher wohl keine weitere Rückmeldung, <lacht> sodass man von hier aus eigentlich mehr oder weniger die gesamte Region von der größten Stadt des Märkischen Kreises aus erreichen kann, selbst den, wenn es sein muss bis nach Hagen. Also wenn ich das Konzept eben richtig verstanden habe, könnte Iserlohn sich jetzt mit Meschede und Olb zusammensetzen und das auskungeln. Ist das richtig? Richtig. Falsch. Okay, dann falsch. Weil auskummeln gar nicht. Ich habe ein Ziel und das Ziel ist, dass wir die Budgetierung äh, für alle Regionen bis zum Ende meiner Amtszeit durchhaben. Und dementsprechend gibt es hier nichts Auskungeln, das geht alles zusammen nur mit mir. Punkt. Okay, also das, das hatte ich schon so gemeint, dass, dass der Vorstand, der dafür zuständig ist, also du mitkungelst. Ja, ich kummel bloß nicht. Dementsprechend kriegen das alle mit. Ja, klar. Alles andere ist richtig. Iserlohn war auch in der Karte äh, mit drin. Iserlohn war aber bei der gesamten Betrachtung äh, in der Phase, äh, dass sie ja das Büro, äh, ein anderes Büro anbieten wollten und dementsprechend von ihrem Budget äh, sauber gedeckt waren. Und dementsprechend haben wir halt... Äh, weiter im Süden auch geschaut, wo welche Angebote da sind. Und dementsprechend muss man das Ganze mal äh, dann halt auch in der Region betrachten. Ihr werdet die nächsten Tage viel mit mir reden müssen. Gut, entsprechend empfehle ich den Antrag zurückzuziehen und äh, sich mit Ralf, Meschede und Olpe auseinanderzusetzen. Natürlich, ja, okay, gut, zurückgezogen. <lacht> okay. Dann muss ich jetzt wieder runterrollen, Moment. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Wir sind jetzt wieder in Zeile 649. Der Antrag lautet Open Air Aufstellungsversammlung im Essen am 16. März. Antragsteller Frank Fitzke. Der Frank ist nicht hier. Ähm, der hat mich aber gebeten, zwei, drei Sätze dazu zu sagen, dass er euch okay ist. Bitte. Also ich bin auch einer der Unterstützer dieses Antrags. Es geht um die Ausstellungsversammlung in Essen und ähm, wir möchten den Platz vor dem Unperfekthaus ähm Reservieren. Äh, entsprechend hat der Frank diese beiden Anträge vorbereitet. Der Hartmut und der Kai sind zusammen mit mir die Unterstützer. Ähm, das Geld, das da beantragt wird, ist auch schon von uns gespendet worden, zweckgebunden entsprechend. Ähm, allerdings müssen wir, um diesen Platz sozusagen für uns äh, reservieren zu können vor dem Unperfekthaus, einen Vertrag unterzeichnen mit der Essener äh, Marketinggesellschaft und ähm, deshalb äh, die beiden Anträge bitte in Verbindung sehen. Ähm, da müssen wir nämlich entsprechend Verwaltungsgebühren anschließend äh, entrichten, die sind ja da aufgeführt Und ähm, Für uns ist nur wichtig, weil wir keinen KV haben, müsste rein theoretisch einer vom Vorstand unterschreiben oder ihr gebt dem Antrag statt und könnt äh, entsprechend den Frank beauftragen, in eurem Namen für diese Aufstellungsversammlung für diesen Tag den Vertrag mit der Essener Marketinggesellschaft zu unterzeichnen. Ähm, da würde ich gerne wissen, was in diesem Vertrag steht, weil, ähm, wenn wir uns da irgendwelche Sachen ans Bein binden, dann haften wir auch dafür. Ähm, also, ich würde der Beauftragung jetzt nur zustimmen, wenn ich den Vertrag vorher gelesen habe. Ansonsten würde ich den dann eher selber noch äh, anschauen. So. Also. Ich kenne den Vertrag jetzt im Wortlaut nicht, aber äh, wenn das euer Anliegen ist, dann mache ich es so. Ich spreche mit dem Frank äh, und informiere ihn jetzt gleich darüber, dass er euch die, äh, diesen Vertrag an eure äh, äh, Kühe weiterschickt und äh, ihr im Umlaufbeschluss beispielsweise den Beschluss auch fassen könnt. Es geht nur darum, dass keiner von euch jetzt extra dafür noch Essen kochen muss. Aber ihr könnt auch gerne vorbeikommen und das Ding unterschreiben. Also es ist äh, nichts Weltbewegendes. Und das kann nur vor Ort unterschreiben. Werden, weil wenn ihr uns den schickt, dann können wir den natürlich auch selber ausdrucken, unterschreiben, können vorher nochmal die Rechtsabteilung drüber gucken lassen, und, sodass das alles akzeptabel ist für uns und wir wissen, worauf wir uns einlassen und dann schicken wir das einfach an die Marketinggesellschaft zurück. Mir prinzipiell egal, am schnellsten würde es gehen, wenn man alles vor Ort macht, weil man entsprechend die Verwaltungsgebühren auch direkt mit entrichtet. Ähm, aber ähm, wir können es auch gerne so machen. Äh, okay. Das zur weil, Arbeitserleichterung also, weil in dem zweiten Antrag steht Rechnung. Das heißt, es wird nicht äh, irgendwie sofort bar beglichen. Okay, mir wurde gesagt, es wird bar beglichen. Also, ähm, Das steht Richtung um Rechnung belegt. Ja, genau, das sind äh, eine Quittung oder eine Rechnung, sind grundsätzlich unterschiedliche Dinge und wenn das da parallel ausgeführt ist, ging es glaube ich darum, dass der Frank sich da die Option offen halten wollte, aber soweit ich weiß, wäre es nicht per Rechnung, aber ich, es ging nur darum, euch Arbeit zu erleichtern, aber ähm, ich sehe schon, da gibt es große Bedenken, es wäre ein Standardvorgang gewesen, aber okay. Also ich würde den jetzt vorschlagen, die beiden Anträge zu vertagen. Ihr schickt uns das zu, wir machen das im Umlauf und ähm, würden den Vertrag unterzeichnet wieder zurückschicken. Okay. Übrigens eine coole Sache, das mit der Aufstellungsversammlung im Freien. Wie macht denn ihr das mit der geheimen Wahl? Tja, wir machen das so, dass wir uns hier äh, nicht schon wieder das anhören müssen, äh, was wir bei der letzten Aufstellungszusammlung hatten. Da haben wir nämlich bei einem Piraten äh, in einer Privatwohnung getagt und das wurde dann vorgehalten, dass das äh, entsprechend äh, nicht barrierefrei sei. Deshalb wählen wir dieses Mal den Veranstaltungsplatz direkt von dem Unperfekthaus, Da gibt es so eine sogenannte Speakers Corner und wir können das Unperfekthaus äh, jederzeit auch nutzen, eventuell äh, falls auch bei schlechten Wetter eine Ausweichlocation da gemeldet werden muss. Ja, aber damit ist die Frage von Fitz, glaube ich, nicht beantwortet, wo und genau ihr eine Wahlkabine oder sowas aufstellt. Entsprechende Bänke und Vorrichtungen sind da vorhanden und die werden dann ähnlich aufgestellt, wie es in jeder anderen Halle auch so ist, nur dass kein Dach drüber ist. Okay, dann sind die Anträge zurückgezogen. Beziehungsweise ja, doch, nee, vertagt oder zurückgezogen? Zurückgezogen nicht, weil wir behandeln die ja im Umlauf, oder? Ja, bitte. Ja. Okay, also vertagt. Vertagt und an Umlauf verwiesen. Genau. So, zum nächsten Antrag, äh, Finanzantrag, Büromaterialien im Berti 149. Christina Mägde, ist die da? Oder das ist, glaube ich, noch im Bundesvorstand. Äh, der Tag ja mit uns. Soll ich ihn mal eben runterziehen? Ja, Harald ist ja da, kann er auch. Ja, also das war Vorschlag gewesen, dass wir für den ganzen Kram, den wir da vor Ort brauchen, ein äh, entsprechendes äh, Budget beantragen. In dem ursprünglichen Anstach stand da in Klammern Erstausstattung. Das war natürlich äh, ein kleiner Fehler, den habe ich jetzt rausgenommen, weil ich denke, dass wir mit 2000 Euro locker über die gesamte Zeit kommen oder zumindest fast über die ganze Zeit kommen und äh, habe auch jetzt gerade gehört, dass es noch Büromaterial aus der G2A gibt, äh, das in Dortmund noch liegt, das wird der Wutz am Freitag mitbringen. Und äh, von daher, also die 2.000 Euro werden natürlich mit Belegen und allem, was dazugehört, abgerechnet und äh, wären eben einfach ein Rahmen, damit man auch kurzfristig Dinge beschaffen kann, wobei wir auch da äh, schauen werden, dass wir wahrscheinlich bei einem Büro-Lieferservice, die in der Regel günstiger sind, als das jetzt irgendwo um die Ecke bei Aldi oder bei wem auch immer zu kaufen und das werden wir nochmal genau prüfen vor Ort, was es da im Umfeld gibt und so dass das also dann günstig möglich beschafft wird und auf jeden Fall so ist, dass wir das eben schön alles sammeln und weitergeben und mit Steffi dann klären, dass das gut und sauber abgerechnet wird. Steffi, es geht also um Steffi ist ein gutes Stichwort. Sie hat Enthaltung gesagt. Weiß jemand, warum? Vielleicht, weil das Wörtchen Budget fehlt? Weil sie nicht vermuten. Kann ich auch viel, aber es sein können, dass sie was geäußert hat. Finde ich gut den Hinweis. Sollten wir auf jeden Fall ergänzen das Wort Budget, weil das ist auf jeden Fall im Sinne des Antrages. Könnte aber auch sein, von unserem Gespräch am Montag, dass ja auch einiges an Material schon da ist. Da hattest du da was von gesagt, Carsten. Ja, dass da kistenweise Material rumfliegt, also Büromaterial, dass da quasi alles eingepackt wurde aus dieser Firma, was gerade so habhaft war, bis zum Spülmittel, ist alles da. Okay, aber ich meine, ein Budget muss ja nicht angefasst werden. Ähm Und äh, ich vertraue der Büroleitung da schon, dass sie da äh, auch nicht äh, sinnlos irgendwelches Zeug anschafft. Also von daher äh, finde ich das okay. Also ich habe es hab jetzt. Jetzt eingefügt und äh, also ich denke auch, also ich habe eben äh, jetzt auch vom Wurzel gehört, dass da noch Material ist, weil beispielsweise irgendwelche Hefter und äh, solche Dinge, die fehlten bisher bei dem, was wir äh, aus äh, Düsseldorf da bekommen haben und äh, dementsprechend, denke ich mal, werden wir tatsächlich sehr viel schon haben und äh, im Endeffekt dann höchstens in einigen Wochen äh, Kleinigkeiten nachbestellen oder kaufen müssen und da werden wir sicherlich nur einen entsprechenden Teil von gebrauchen. Gibt es denn jetzt schon eine Inventarisierung von dem, was schon in der Bertie ist? Halb. ich war ja da am Wochenende, habe da angefangen die Technik zu inventarisieren, teilweise mobiliar. Allerdings nicht jeden einzelnen Aktenordner, weil das Ding ist wirklich voller Aktenordner und nicht jede einzelne Kabelkiste, weil da Unmengen Kabel noch original verpackt die großen Teile, die wertvollen Teile sind soweit inventarisiert jetzt muss ich noch die zwölf Tische und die Rollcontainer und das was heute von ähm, Timmy und Bubiman hingebracht wurden, das waren nämlich die Platten für die Server, das heißt die Server sind auch noch nicht inventarisiert, weil ich einfach keine Ahnung habe, was da drin, was da reinkommt was drin war, das müssen wir noch nachholen. Gut, gibt es dann keinen Gesprächsbedarf mehr, da würde ich abstimmen wollen äh, Carsten Ich kriege immer den ersten ab. Ähm, ja, machen wir. Ist ja ein Budget. Daniel? Ah, jo. Alex? Budget ist aufgemacht. Ich bin auch dafür, Jörg? Ja. Ralf? Ich enthalte mich. Okay, da der Antrag geändert würde, würde ich, wurde, würde ich die Enthaltung von ja. Steffi gerne wegnehmen. Ja, das ist ja so vereinbart. Äh, Fitz steht fehlt bei dafür, hat er Ja gesagt. Nein, er fehlt nicht. Steht nur mit Sven na. Den Namen Ach, kennt doch Entschuldigung. leider. Entschuldigung. Ja, ich ändere es nachher noch. <lacht> ja gut, okay. Ähm, nächster Antrag. Finanzantrag auf Budget für Stammtisch-Streaming-laufende Mobilfunkkosten. Da fehlt irgendwie ein Leerzeichen. Äh, Piratenschlumpf. Der ist in Bangkok. Oh, da wäre ich jetzt Ach, auch da gerne. Da gibt es Internet. Äh, gibt es denn ja. jemand von den Unterstützern da? Namentlich von den Unterstützern glaube ich nicht. Ich war halt auf der KMV, aber wir wollen halt die äh, Stammtische streamen und dazu wollen wir uns halt eine Mobil Mobilfunkkarte besorgen. Ähm, die Kosten für äh, die Datenübertragung, die sollen halt durch, durch diese Mittel gedeckt werden und ähm, den Rest, also die Hardware-Ausstattung, die stellt uns der äh, GBR bis Ende des Jahres kostenfrei zur Verfügung. Es geht also quasi nur um, die, um das Datenvolumen, das gezahlt werden muss. Und das halt nur äh, quasi dann abgerechnet wird, wenn es tatsächlich benutzt wird. Ne? Das heißt, wenn wir einmal nicht streamen, dann fallen auch keine Kosten an und Es geht, glaube ich, um 3 Euro pro, pro Abend oder so. Okay, also das ist ja jetzt ein VKV-Antrag. Ihr beantragt 150 Euro Budget für dieses Streaming. Ähm, wenn da dem Konto vom Konto aus nichts dagegen spricht, würden wir das eh ganz schnell durchstimmen und sind damit fertig. Das passt bei uns auf jeden Fall. Ja, Steffi hat sich ja auch schon so geäußert. Die wird das ja hoffentlich mit klarem Verstand gemacht haben. Gut, stimmen wir es eben durch. Äh, Carsten? Ja... <lacht> ja. Daniel hat schon Ja gesagt, aber dagegen. Was? Ich wollte gerade, ich schließe mich Daniel an, äh, sagen, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Jörg? Ja. Ralf? Ja. Also Daniel. Ich bin dafür. Daniel dagegen, okay. Was ist denn jetzt, Daniel? Ja, erfahrungsgemäß sollte ihr wissen, dass ich meinen eigenen äh, Kreis gerne trolle oder mein eigenes, was auch immer da da ist, Büro. Im Moment hast du gerade mich getrollt. Ja, das ist ja nur ein Nebeneffekt, für den keiner was kann. Daniel gibt es Trollen dran. So, nächster Antrag. Fahrkostenzuschuss smv con in Lemgo. Äh, in Lemgo? Von Lemgo aus. Klaus Löfflert. Genau, das bin ich. Tag. Ähm, ich habe jetzt kurz vor der Sitzung erfahren, dass ich ins Wumble kommen sollte. War mir nicht klar, dass das ein Antrag ist. Äh. Geht rum, dass ich zu SMVCon fahre und wollte halt wissen, ob es da irgendwie ein Budget, einen Topf irgendwie für Fahrtkostenzuschuss gibt. Jetzt habe ich mich über Twitter gerade schon mit dem Rainer, das ist der Antrag danach geeinigt, der nimmt mich mit. Also im Grunde könnte ich diesen Antrag zurückziehen und der Rainer wird den Antrag dann stellen. Dann würde ich sagen, ich ziehe es dann zurück. Okay, das war's schon, danke. So, nächster Antrag, äh, Beauftragung SMV-Con, äh, Rainer Gulkowski, Tscheggi. Sollten wir nicht fairnesshalber irgendwie, den, bevor der Antrag jetzt hier zurückgezogen worden wäre von Klaus, erstmal den von Rainer gucken, dass äh, der behandelt wird, weil wenn der aufgrund mangelnder Beauftragung nicht fährt, dann kann der Klaus auch nicht irgendwo mitfahren. Aber, Alex, ich wollte doch jetzt sagen, jetzt können wir den hier ablehnen, da der, der, der Antrag der vorher ja zurückgezogen ist. Mensch. <lacht> ähm, ja, hat da Alex aber durchaus recht. Also, stellen wir den Antrag mal eben ganz kurz zurück. Der geht nicht erst zurückgezogen, sondern gleich erst. Wir können, brauchen ihn, jetzt mach mal im Kopf, brauchen wir nicht ändern. So, ähm, bei SMV-Con, äh, Rainer Gutkowski, bist du da? Dann lese ich den Antrag vor. Eigentlich wollte der Fitz ja zur smv con fahren und den Sebastian und mich mitnehmen. Da er nun doch nicht fährt, wäre es schön, wenn er den Sebastian Zerber und mich beauftragen würde. Somit könnten wir dann Reisekosten abrechnen. Wir würden mit einem Auto anreisen und jeweils zweimal übernachten. Den Ralf Glörfeld würden wir ab Wuppertal noch mitnehmen. Ralf, nur wenn der Ralf nicht mitfährt. Carsten, das ist bei mir jetzt nicht angekommen. Ich sagte nur, wenn der Ralf nicht mitfährt. Warum? Also ich meine, Ralf könnte sowieso abrechnen. <lacht> ich wollte einmal nur den Daniel machen mit dem Ralf. Ralf rechnet grundsätzlich nicht ab. Weiterfits einfach. Lass dich nicht irritieren von uns Idioten. Sprich ich, für dich. Äh, <lacht> Wenn es da keine ab äh, weiteren sinnvollen Diskussionsbeiträge zu gibt, würde ich äh, gerne zur Abstimmung kommen. Dafür. Äh, dann fange ich jetzt diesmal unten an, Ralf. Dafür. Stark. Dafür. Ich bin auch dafür. Alex? Äh, dafür. Daniel? Jo. Carsten. Jo. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Okay. Und ich würde, ich würde noch vorschlagen, dass der Antrag davor dann jetzt auch zurückgezogen wird, wie ge äh, geplant. Der nächste Antrag. Budget OWL MV 13.1 von Sven Böhle. Sven, bist du da? Oder Lennart? Oder Hannes? Oder Michael? Kommt, ich bin da. Möchtest du den Antrag bitte kurz vorstellen? Ähm, ja, äh, es geht darum, dass wir regelmäßig eine, eine machen, äh, in Wellen eine Mitgliederversammlung machen, in des Und ähm, das nächste Mal findet das eben im statt, äh, voraussichtlich am 14. April, wenn das gut geht. Und äh, bisher dahin wir halt immer, ja, -Kosten, neutrale Räume zu finden. Und da es ein bisschen ein bisschen schwierig ist, äh, würde ich ins gerne Budget, das eben bei uns einen Spielraum etwas erweitern. Und äh, konkret habe ich schon einen Raum in der Stadthalle, ähm, einen Konferenzraum in Aussicht, der auch schon reserviert ist, der sich ereignen würde. Und äh, dafür werden wir natürlich immer keine andere Alternative finden. Okay, ist das ein VKV-Antrag? Ist äh, Bielefeld. Nein, Entschuldigung, also das kann kein VKV-Antrag sein, weil das ist Ostwestfalen Lippe als Bezirk. Und äh, das sind mehrere Kreisverbände, ähm, Piratenbüros weiß ich jetzt gar nicht, ob da auch welche dabei sind. Und ähm, ich wüsste auch nicht, wie man das unter äh, VKVs äh, abrechnen sollte, weil da jeder VKV-Entnahme bedarf genau drei Antragstellern und äh, Das kann auch nicht flächenkreisübergreifend äh, kreisübergreifend sein. Insofern wird das hier formal nichts. Also wenn, ist der nur zu deuten als äh, LV-Antrag. Und äh, da muss ich leider sagen, auch wenn ich die Mitgliederversammlung in OWL ganz toll finde, äh, würde ich das eher ablehnen. Wäre es eine Möglichkeit, jetzt nochmal schnell äh, eine Telefonkette zu bilden und äh, Unterstützer aus einem VKV zu kriegen? Ich nicht die so schnell alle randkriegen. Also ich würde einfach äh, vorschlagen, dass ihr euch noch mal einigt, wie weit ihr das aufsplitten könnt, äh, OWL, das sind ja einige Kreise, äh, sodass am Ende vielleicht eine Belastung für pro Kreis von 20 Euro oder sowas niederschlägt. Und dann müsste man natürlich gucken, dass man da das Budget hinbekommt. Also äh, anderen, andere Möglichkeiten sehe ich jetzt nicht. Also jetzt aus Landesmitteln diese Versammlung zu tragen wäre nicht fair. Also, es gibt doch, wenn wir einen K äh, Bezirksverband hätten, stünden dem 10% der Mitgliedsbeiträge aus ganz OWL zu. Ja, ja haben die haben aber nicht. Ja, <lacht> im Land. ja, die sind ja im Landesbudget. Also, haben wir die? Ja. Okay, finde ich ein plausibles Argument. Ähm, da das auch in der Satzung explizit benannt ist, äh, muss ich kurz drüber nachdenken. Aber jetzt virtuelle Bezirksverbände. Die Frage ist natürlich, wie man das jetzt äh, berechnet. Ähm, da das, äh, äh, das Geld direkt an den LV geht, ähm, übernimmt der LV quasi auch vielleicht dann die Verpflichtung mit. Also es, auf die Argumentation könnte ich mich dann noch einlassen. Ja. Aber es ist halt äh, keine originäre Verpflichtung des LVs, so eine Versammlung dann zu gestalten. Das hat man jetzt nicht mitgekriegt. Verdammt. Okay. Ähm, Ich weiß nicht, was ich, also ähm, da das ähm, vom Budget her ähm, direkt im LV ist, aber wir auch äh, durch die Übernahme des Bezirksverbandsbudgets quasi die Aufgaben erben, ähm, könnte ich äh, mich dazu durchringen, da hier auch die Freigabe zu machen und dann das Geld aus dem LV-Budget doch zu nehmen. Ja, der Argumentationskette, dass wir ja die Funktion äh, quasi innehaben, Sehe ich das auch. Wenn die eine Bezirksmitgliederversammlung äh, machen, dann sollten wir da auch, wenn notwendig, äh, finanziell unterstützen. Wir versuchen ja auch nochmal einen, einen kostenlosen oder kostengünstigeren Raum zu finden. Das ist ja auch schon eine finde ich so, dass der Betrag ausfällt das nicht so, wie so 130 Euro. Also wir können das jetzt machen, nur in der Konsequenz bedeutet das, dass wir äh, virtuelle Bezirksverbandskonten irgendwie einrichten müssen? Nein, äh, die Sache ist auch nur die, wenn äh, ein gesamter Bezirk, also wenn die verschiedenen Kreise äh, oder VKVs äh, eine Bezirksmitgliederversammlung machen, dann äh, stehen wir auch äh, als Landesverband äh, in der Pflicht, das zu unterstützen. Weil wir ja die Funktion, also die, die Unterstützung, äh, nein, nicht die Unterstützung, sondern wir haben ja die Aufgabe, auch die Bezirke zu unterstützen, auch wenn es kein Budget definiert dafür gibt. Das ist, ist ja jetzt bei uns. Ja, ja, das ist schon richtig, das kann ich auch nachvollziehen. Nur äh, in der Konsequenz heißt das, wir müssen einfach gucken, äh, wie viel Geld steht denn einem Bezirk überhaupt zu. Also wir haben fünf Bezirke und zehn Prozent sind Bezirksgelder. Wie finde ich es auch unsauber. Aber, besteht denn nicht die Möglichkeit, dass, dass du morgen noch mal ein bisschen rumtelefonierst rum und machen wir bis übermorgen im Umlauf? Ähm, kann ich äh, wohl machen. Also, das ja, ja, über die Reise organisieren. Mhm. Aber ah, wo ist denn jetzt konkret das Problem? Ja, das ist komplett, cool, das, das kam jetzt halt das erste erst Mal quasi die Diskussion auf für Bezirksverbände, die wir quasi nicht haben. Äh, trotzdem die Gelder, die wir quasi virtuell für die Bezirke, die wir halt nicht haben, verwalten, auch dementsprechend trotzdem dafür auszugeben. und das Also ich würde da zumindest ganz gerne noch mal ein paar Minuten drüber nachdenken, irgendwie weil irgendwie, ich finde es halt irgendwie ein bisschen unsauber. Ich habe damit jetzt auch kein, prinzipiell kein Problem, das bereitzustellen, aber halt in der Konsequenz, dass das heißt, ob wir jetzt prinzipiell von unserem Landesbudget generell an 10% generell zurückstellen für nur Bezirksveranstaltungen oder sowas, das was Fitz halt eben so ein bisschen in die Richtung angemerkt hat. Ähm, da möchte ich ganz kurz, kurz aus der Satzung zitieren. Also, 10% erhält äh, der für das Mitglied zuständige Bezirksverband und diesen Anteil übernimmt halt das Land. Ähm, das heißt, wir müssten in der Tat äh, eigentlich 20% unseres so Budgets für Bezirksverbände wenn, dann zurückstellen. Aber ähm, da wir als Vorstand hier nicht unbedingt angehalten sind, hier auch die Budgets einzuteilen, äh, sehe ich eher nur darin äh, zu lesen, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Tätigkeiten, die in einem Bezirksverband anfallen würden, und dazu gehört halt auch... Äh, dass wir als dass wir als, als Landesvorstand und als Landesverband äh, auch dafür Sorge zu tragen haben, dass die Aufgaben, die ein Bezirksverband zu erfüllen hat, nämlich auch eine Mitgliederversammlung durchzuführen, auch durchgeführt werden können. Und ähm, ich glaube, das können wir ohne weitere Budgets zu eröffnen äh, auch machen. Okay, das, das mich nicht so weit überzeugt. Ja. Äh, da, darf ich was sagen? Korrekt. Ja. Oh, Ich sehe das genauso wie Alex. Wir wollen ja keine Bezirksverbände, wir wollen ja oder wir wollten ja lange Zeit keine Kreisverbände und so. Wir sind ja gegen dieses ganze Gemurkse da. Und wenn jetzt die Gelder wirklich nach Satzung äh, an den Land fallen und äh, die virtuellen Kreisverbände erfunden wurden und so weiter und so fort, äh, dann sollte bei solch einer, äh, wenn das jetzt nicht gerade in... Paris Hilton stattfindet, äh, dann sollte der LV auch äh, dort äh, ohne größere Probleme zu machen, dann dafür gerade stehen. Äh, sonst äh, wäre die Konsequenz, dass sie sagen, leck mich doch am Arsch, was ich vollkommen verstehen würde äh, äh, und äh, äh, wir gründen jetzt einen Bezirksverband. Das wollen wir doch alle nicht. Nein, es ist ja auch in Ordnung. Ich habe jetzt einfach mal nur drüber laut nachgedacht, weil das halt das erstmal Mal der Fall ist. Aber wie gesagt, äh, ich kann in der Argumentation von Alexa an der Punkt dann auch folgen. Ein in Ordnung, soll mich. Kann mich mal jemand, äh, korrigieren, falls ich falsch liege? Das, äh, Budgetkreisverbände und LV wird 50-50 aufgeteilt. Also von den 60, die innerhalb des Landesverband bleiben, 50-50. Von diesen 50-50 gehen 10%, also sind 10% vom Bezirksverband. Richtig? Also 10% von den 100% sind äh, Bezirksverband, das heißt 20% genau. von das unserem Anteil äh, haben wir, weil wir äh, Bezirksverbände nicht haben. Ja. Das heißt also, wenn ich äh, zum Beispiel den Betrag von einem ähm, Kreisverband äh, nehme, den durch 5 teile, dann habe ich äh, den Betrag ungefähr, den auch äh, der Bezirksverband kriegen würde, oder? Von allen Kreisverbänden. Ja. Von einem Kreisverband aus dem Bezirk. Gut, ich habe jetzt einfach mal Gütersloh genommen als Beispiel. Da kommt ungefähr 106 Euro raus und dann sind da noch andere Kreise im Bezirk. Also das ist jetzt auch nur das vom letzten Jahr. Deswegen denke ich, das wäre auch äh, nichts, was über ein Budget, was ein Bezirksverband hätte, der existieren würde, hinausgehen würde. Und deswegen könnte man das machen. Also Detmold hat über 500 Mitglieder, also OBL. Gut, kürzen wir das Ganze ab, äh, stimmen wir. Also, ich glaube, das ist, äh, wir nehmen was zum Denken, Nachdenken mit, aber äh, schmiert es einfach mal drüber ab, oder? Ralf? Na, Ralf ist gerade unterwegs, der ist, ich bin dafür. Ah ja. Jörg? Ja. Ich bin auch dafür. Alex? Bitte ja. Daniel? Jo. Ja. Carsten? Jo. Ja. Das ist einstimmig, aber Steffi müssen wir rausnehmen, weil das war, um bezog sich auf VKV. So, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Ein Antrag des Landesvorstandes an den Landesvorstand. Ein Antrag auf einen nicht öffentlichen Sitzungsteil. Es ist mal wieder viel passiert. Wir brauchen personengeschützte Datenräume, Dings da, Bums da, nicht öffentlicher Sitzungsteil. Wisst ihr eigentlich, dass wir mittlerweile wieder halb elf haben? Sollten es ja. nicht, nicht sein, um schneller zu sein? Das artet aus. Gut, dann würde ich direkt zur Abstimmung kommen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich auch. Einstimmig. So, da kommt der Dummy-Antrag. Äh, Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung. Ähm, Beauftragung von Arndt zur SMVCon. Haben wir zugestimmt, weil Arndt ist unser ähm, Liquid-Feedback-Mann. Pressemappen AV Pampa, da gab es noch keine Abstimmung zu. Das haben wir nachgeholt. Reisekosten Borken, Rössrad Borken. Ähm, haben wir zugestimmt. Reisekosten Borken-Leipzig-Borken haben wir ebenfalls zugestimmt. Budget-Kinderbetreuung-RV Pampa haben wir auch zugestimmt, also nachträglich, weil wir keine Abstimmung dazu hatten. Ähm, Laptop für Verwaltungsmitarbeiterinnen haben wir auch zugestimmt. So, und das ist ein Dummy-Antrag. So, dann kommen wir jetzt in den Tagesordnungspunkt Sonstiges. Harald. Harald? ist nicht mehr da. Und dann lese ich das vor. Aus der Sachspende aus Düsseldorf haben wir zurzeit vier PC-Arbeitsplätze in der Berti 149. Wir benötigen in der Anfangsphase sechs oder sieben PC-Arbeitsplätze, ab Mai circa zehn PC-Arbeitsplätze, ab Juli circa 20. Gibt es aus der G2A oder der LPT-Technik noch PC-Arbeitsplätze, die zur Berti gebracht werden können? Und wenn ja, wie viele? Können wir weitere Sachspenden bekommen oder müssen wir gegebenenfalls noch PCs beschaffen? Antwort 5 stehen bei mir noch. 5 stehen bei dir noch, also in Düsseldorf stehen schon 4, das sind 9, das reicht dann erstmal bis Mai. Halt. Ich möchte kurz einwerfen. Information, Agitechnik in Persona Buchmann hat gesagt, dass sie übernommen haben 6 Opti Dell Optiflex plus wohl 2 Tower Dell. Ich habe gesehen, zwei Dell Optiplex und zwei Tower. Frage, was ist mit dem Delta? Wo sind die Rechner? Das ist eine verdammt gute Frage. Kann da jemand darauf antworten? Ja, ähm, die Tower sind da. Äh, die Dell-Computer waren am Tag X, als wir sie abgeholt haben. Freitag, Samstag sind nochmal Leute von der Moplak runtergekommen, haben sich noch welche gesichert, sodass wir nicht alle mitnehmen konnten. Es sind insgesamt drei da. Das Problem ist aber, dass einer komplett leergeräumt worden ist und deswegen nicht nutzbar. Man? Ähm, ja, das hat der is 11 uns heute gesagt. Kannst du das bitte noch mal wiederholen fürs Protokoll? Ich bin jetzt gerade nicht hinterhergekommen, sorry. Es war ganz einfach so, die Rechner standen zur Verfügung, als die AG-Technik da war. Da aber die Bediensteten des Spenders sich selbst bedienen konnten, ist am Freitag und am Samstag sind nochmal Rechner weggenommen worden, die halt an ähm, Mitarbeiter des ehemaligen sind und einer war halt leer, deswegen haben wir im Moment nur zwei aktive ähm, Dell-Computer dort plus zwei weitere, also insgesamt vier Rechner, die gebrauchsfähig sind. Also gebrauchsfähig sind die noch nicht ganz, aber äh, es sind vier, mit denen man weiterarbeiten kann. Nur eine kleine Detailfrage Boogieman. Hast du die, den, äh, die Rechner angeschaut heute näher oder noch nicht? Doch, wir haben uns alle Rechner angeschaut, wir haben äh, die ganzen Server auseinandergenommen ähm, Wir haben zwei Server vernichtet, so gesehen Das waren Uraltkisten äh, Pentium 4 äh, Damit kannst du nichts mehr anfangen äh, Bei den anderen äh, Die hat jetzt der Timmy mitgenommen und will sie vorbereiten Also okay. Software installieren, er hat auch die Desktop-Maschinen mitgenommen. Ähm, es kann sein, dass da halt von uns nochmal ein Antrag kommt für Kleinigkeiten. Also da fehlt dann bei dem einen eine Grafikkarte, der andere hat nur 512 MB RAM. Da wird halt noch irgendwie Kleinkram kommen, damit wir dann äh, die Server haben und wenigstens die vier Arbeitsrechner dort. Genau darauf zielt da meine Frage, weil ich bei dem einen Rechner schon gesehen hatte, dass überhaupt keine Grafikkarte mehr drin war. Ja genau, also das haben wir haben wir aufgeschrieben, das hat jetzt der Timmy alles mit, äh, mit der Liste, was fehlt und was drin war und ähm, der macht das dann jetzt fertig und dann kommt halt ein Antrag, dass wir noch X brauchen, um die zu benutzen. Okay, das heißt wir haben aktuell die vier Rechner, ich habe vier, soweit ich weiß, vier funktionsfähige hier, der fünfte, da müsst ihr auch nochmal ran, da ist das Netzteil wohl kaputt, das war in der G2A schon aufgefallen, das heißt wir haben neun. Wir haben einen Netzteil zum Beispiel ausgebaut aus einem P4-Server, weil das noch sehr neu war. Dann hätten wir ja schon mal das dafür. Okay, also neuen Rechner dann. Ähm... Es kam die Frage auf, dass die da gerne einen Rechner hätten, um vielleicht Videoschnitt mitzumachen. Das ist ja jetzt nichts, wo du da, keine Ahnung, Dual-Core für willst. Ähm, da hatten wir uns dann mit dem Harald mehr oder weniger darauf geeinigt, dass wir den äh, Video-Streaming-Rechner da hinstellen, halt unter der Prämisse, dass der dann nicht verschütt geht. Das Ding ist ja ein bisschen zu teuer dafür eigentlich. wir außerhalb der Sitzung. Okay. Okay, das war jetzt aber kein Antrag, Fitz, ne? Nö, das ist nicht wirklich ein Antrag. Ich sehe das jetzt auch erstmal als äh, Information. Also ich sehe da äh, im Grunde genommen auch die, die Zuständigkeit bei der AG Technik und die können dann auch entsprechend die Anträge stellen. Also, das, äh, ja. also ich kann schon mal von mir aus sagen, dass ich in der finalen Wahlkampfzeit äh, drei äh, HP Notebooks zur Verfügung stellen kann für die Zeit. Äh, als Leihgabe, die ich hier momentan äh, für äh, unsere Schulungen verwende. Also aus meinem Privatbesitz als Leihgabe. Okay, also wenn jemand Rechner spenden möchte oder als Leihgabe geben möchte, soll er sich dann bitte auch an die Berti wenden. Ich glaube, damit würden wir auch durchkommen, oder? Wir äh, ja. ähm, bei Leihgaben Bitte immer irgendwie deklarieren, draufschreiben, Leihgabe von, irgendwas draufmarkern. Nicht, dass ich irgendwann durchrenne und das inventarisiere. Die sind sehr gut gelabelt. Okay, aber wichtig auch für alle anderen, immer labeln, wo die Dinger herkommen, wessen Leihgabe das ist. Weil wir wissen, wie das ist beim Abbau so einer Wahlkampfzentrale, es ist, oder auch beim LPT. Damit nichts verschüttet geht, bitte dick und fett labeln, wem das gehört, wo das herkommt. Okay, damit können wir das Thema, glaube ich, beenden. Carsten. Ja, der letzte Punkt ist mein. Einfache Beauftragung von Gagarina oder Gagariné ähm, in äh, Namen oder in Persona Ariane. Ähm, sie soll die Beauftragte, die Koordinatorin für die kreativen NRW sein, Stelle zur gestaltung zum Vorstand, zur Basis. Ich habe jetzt auch das Wahlkampfteam nicht da drin stehen, also wirklich. Der, der Proxy, der quasi die Anfragen kanalisiert, der für Fragen zur Verfügung steht, für Stammtische, alles was das Kreative betrifft. Sie hatte sich bereits mit Grumpy zusammengesetzt, falls er noch da ist, kann er vielleicht was dazu sagen. Ähm Dass, dass alles, was wir in NRW jetzt hatten für den Landtagswahlkampf, die ganzen Kräfte, die wir dort gesammelt haben, quasi in die Bundes-SG-Gestaltung abwandern, damit das dort gebündelt ist und das Team dort halt auch ähm, schlagkräftig wird. Aber ich hätte halt gerne immer noch für die NRWler auch einen direkten Ansprechpartner, einen direkten Zugang, den die Leute ansprechen können in gestalterischen Fragen und deswegen die äh, Beauftragung von der Ariane. Ich zeige Spacepart zu. Da würde ich direkt abstimmen wollen. Weiß sie von ihrem Glück, ja, oder? Ja, ja, ja. wir haben ja schon noch ja, mit, mit, mit, mit ihr gesprochen und da haben wir eigentlich schon alles geklärt gehabt. Ja, genau, ich hatte abends auch noch mit ihr gesprochen. Okay, dann fange ich jetzt wieder oben an, Carsten. Ja. Daniel. Ja, ja. Alex. Ja. Ich bin auch dafür, Jörg. Ja. Äh, Ralf. Ja. Ist Einstimmig, gut. Ich teile sie mit. Sie ahnt es aber eh schon. Korax hat noch sich selbst hingeschrieben und hat noch was. Ja, schönen guten Abend. Kann sein, dass dass ich das irgendwie verpasst habe. Ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden in allen Tiefen des Protokolls. Mich würde interessieren, weil ich es bislang noch nicht mitbekommen habe, was ist mit diesem ominösen Rechtsgutachten zur Rechtigkeit der AV Pampa da geworden. Da sollten ja ein Anwalt beauftragt werden, ein Gutachten zu erstellen, wo im Umlaufbeschluss auch schon Finanzgelder zur Verfügung gestellt wurden. Was wurde da bezahlt? Gibt Gutachten? Und wenn es das Gutachten gibt, was steht drin? Okay, keiner will. Ähm, Steffi hat das äh, in Auftrag gegeben bei einem Rechtsanwalt, äh, wo der herkommt, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, der hat da, glaube ich, auch äh, eine Ausführung gemacht. Ähm, und äh, wir hatten dann, äh, also ich habe mit dem dann nochmal telefoniert, weil er halt in dem Ein Gutachten einige Aspekte jetzt nicht drin hatte, wollte sich dann irgendwie nochmal mit beschäftigen und da verliert sich die Spur äh, für mich persönlich. Da weiß ich nicht, was da noch weiter passiert ist. Okay, ich, ich, ich will jetzt nicht weiter rumsticheln. Ich hätte das gerne äh, offiziell dann auf dem auf der nächsten Tagesordnung, äh, weil das interessiert mich doch schon. Äh, gerade weil da Gelder geflossen sind. Äh, versteht das. Ich hätte äh, also gerne als offiziellen und, und immer so weiter äh, auf der nächsten Tagesordnung. Ich hätte den Punkt immer angesprochen. Ich will da ein Ergebnis zu haben. Okay, wir bleiben da am Ball. Dankeschön. Okay, dann sind wir eigentlich mit dem öffentlichen Teil durch. Wir müssen noch einen nächsten Termin feststellen. Wir haben gesagt, wir machen es wöchentlich. Entsprechend am 13. oder am 14. Kollegens? Ich würde gerne am 14. Weil am 13. habe ich den ganzen Abend schon voll. Dann entschuldige ich mich, weil 14. Da kann ich nicht mehr. Okay, aber wäre das denn okay? Also für die anderen alle? Ja, also, äh, alternativ wäre bei mir noch der äh, 15. Also der Freitag. Hm, hm. Kann ja, ich nicht. Das ist scheiße. Marina Wammel. Ah ja, stimmt. Nee, egal. Um Wittem den 13., ja. ja? Nee, dann lass uns, lass uns Mittwoch machen. Ja, ich finde es... Äh, es könnte sein, dass ich ein bisschen später komme, ein bisschen zu spät komme. Ja, ich würde es gerade mit, mit Blick auf die Satelliten äh, wichtig finden, dass du da bist. Ja, ich käme dann später. Es könnte sein, dass ich dann so um 21 Uhr dazu zustoße. Okay, dann machen wir es am Mittwoch. Aber 20.30 Uhr anfangen, ne? Ja, wie gehabt. Okay. Das ist der 13. Das ist der 13. Ich bin gerade aus dem Bett geflogen, Moment. Ja, ich auch. Okay, wir gehen jetzt ohne Pause direkt durch, ja? Ja, dann würde ich jetzt die Sitzung beenden. Vielen Dank an alle Zuhörer. Du und beendest alle, den, den öffentlichen haben. Teil. Den öffentlichen Teil endlich. Entschuldige bitte, natürlich. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren. Unter crähennest.piratenpartei-nrw.de